Och varmt välkommen tillbaka till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond och vårt kräddiga och välregisserade avsnitt nummer 90. Jag heter Emil och har med mig Vilka då? Ja, det är Otto här som vanligt. Och det är Rickard. Och det är Emanuel. Och i körschemat står det, hur står det till? Så jag frågar, hur, hur är det med er? Det, det, jag blir så taget av att du sa Där står det, hur står det till Så hur är det, mer? det var Fantastiskt bra Quote me off guard Det är bra med mig, kort och gott Nästa fråga eh, Nästa fråga, vad ska vi fråga då Nej men, ja, men det är väl Det är bra här också, faktiskt Har lite lugnt på jobbet nu Så att eh, håller på Slappnar av lite Jag är bitten by the bond bug känner jag Sen efteran är det. Ja, jäklar. Eh, när jag och Otto att och vakade in Bill Eilish-låten här i, här i fredag så det pirrade kroppen som det inte har gjort på väldigt, väldigt länge när det kom till Bond. Så jag hade liksom satt så här och bara, Åh, jäklar vad det, det känns spännande. Så jag lyssnade på låten och så här, som blev det fredag och tänkte, fan, jag, jag, jag tror jag nu på Bond. Så jag kollar på uh, Spy Love Me, Moonraker och Fiora Zoner nu under helgen och det känns riktigt gött alltså. Mm. Jag är taggad. Det är otroligt mycket samklang att du och, jag, du och jag är de som sitter upp och valvakar in. <laughs> Inlåter. <laughs> sitter och låter bara när vi lyssnar. För det kan jag garantera att du också så gjorde. Absolut. Ja. Oh, oh, oh, typ galen galen. Oh, så, så är det. Hur är det med Emilio då? Uh, ja, men det har, just bondhumöret har varit lite att det har gått upp och ner de senaste, senaste veckorna sedan vi poddade senast. Men uh, så såg jag. Att jag så Golden Eye förra helgen och tyckte väl att den sjunk väl lite så där. sen så såg jag Tomorrow Never Dies i helgen tillsammans med Rickard och det var ju jättetrevligt och en jättetrevlig film också. Så nu känner jag att ja, men det är på gång uppåt igen. Mm. Underbart. Mm. Ja, men jag är lite, lite samma jag har varit lite så här eh, ja men inte förresten sugen ska kolla på GoldenEye. Det är liksom jag har ändå sett massa filmer på Capitol tänkte borde jag dra vidare och så gjorde jag det och var känd att ja men det här det är min film. alltså Det är mysigt. Eh, sen måste jag ju säga att jag också har faktiskt läst klart... Eh, för er som följer oss på Instagram så har ni... Såg ni kanske det för några veckor sedan. Eller så missade ni det. Vem vet. Men jag har läst eh, de fem flemming som utspelar sig på Jamaica. Eh, helt eller delvis. Och mm. ah, Det är... Fan vad jag är sugen på att se vad de gör med det där i No Time To Die. Alltså. Det är en sån... Självklar miljö för Bond och för Fleming Att det hoppas att de gör rättvisa För det är, Jag har nog aldrig Njutit så mycket av Doctor No Som jag gjorde när jag läste den När det nu var det, ja, Sent i höstas Gött, härligt mm. Det är kul, det är kul Jag känner också lite sådär för att spinna vidare på det Manuel sa bara kort att jag Bondintresset börjar sprutta igång Som en trög liten maskin för det har varit väldigt så här emotionell berg- dalbana, hela den här produktionen eftersom han har varit lite upp och ner liksom men nu börjar man liksom, jag satt och läste Thunderbolt nu och lyssnade på Diamonds of Forever soundtrack, så det var otroligt mycket bandkänsla och klar med mitt maraton är jag också så att det börjar, ja, börjar komma igång, det är bra. Men det är ju som nu när det är, när låten väl kommer, kommit då är det liksom point of no return, nu är ja, det, liksom, nu är det riktigt så. och då det spelar ingen roll liksom hur nere man tror man är i Bond. Är gammal hur gammal att man har gjort det för När det väl är på gång, då är det på gång. Och jävlar vad det är på gång. Då är det på gång. Du och jag sitter ju uppe... Alltså jag vet inte hur många dagar i sträck vi har skrivit till varandra, Typ vid halv elva, tolv snåret någon gång. Vi det här det här vill jag prata med Bond om med dig nu senare. Typ skriva en halvtimme eller något. om by I love me's foto eller någonting. Eller, ja, mycket sånt. <laughs> Men innan vi tar och grottar ner oss i låten... Som vi såklart ska, ska göra så nämnde ju Rickard Instagram och då vill jag plugga för det. Våra sociala medier följs på Facebook, Twitter och Instagram. Jag vill eh, särskilt plugga för det i det här avsnittet. Vi ska nämligen ha ett frågeavsnitt. som kanske blir nästa avsnitt. Vi får se. Eh, där ja, vi kommer helt enkelt eh, besvara alla era frågor som ni har. Så skriv till oss på Facebook, Twitter eller Instagram- eller skickat ett mejl till tidforpodd.gmail.com och, och skicka in alla era frågor ni har, högt och lågt, vad det nu än kan vara. Japp, sista chansen. Yes. Mm -hmm. Men, världen, Sverige. Vi har en bondlåt. <skratt> ja, det, är... det var lite gåsut där nästan. <skratt> det är så speciellt för att ja, det är det här med att bond är så synonym i sin musik som Ingen annan filmserie. Alltså klart Star Wars på något sätt. Men just att... Låtar. Lå... Precis. Bond. Låtar. Det är, det är sånt varumärke. Och när det kommer en ny låt då sitter man där på nålar. Alltså, fan. Vi kan väl börja där. Mm. Ni nämnde ju vet det, att ni satt upp och lyssna på den. Var det rent av att ni lyssnade på BBC? Vi ja, ja, Vi ville det få älskligast stämningen av att höra BBC innan de drog över låten. Mm. någon Nån låt man aldrig hade hört innan och sen så slog klockan ett och så bara nu jävla det är bond oh. ja, bondet BBC Radio One. Ja, mm. så de hade det. Ja, de ändras sin bond. Ja, det gör de ju faktiskt. Oriced, var var du när du hörde låten första gången? Ja, men jag som äh, vuxen man <laughs> äh, gick ju alla av mig på kvällen- för att jag, ja, men jag pallar liksom inte sitta flera timmar och vänta. Och sen, risken är också för mig om jag lyssnar på den klockan ett- och sen ska försöka somna efter det. Ja, äh, problemet var ju då att jag istället vaknade hela tiden under natten- och bara, fan får jag inte gå upp snart och lyssna på den här låten? Jäveln? Så till slut så gav jag upp och gick upp klockan sex- Eh, och eh, ja, satt framför datorn i säkert en halvtimme och lyssnade på den om och om igen och bara så här. vad är det som händer, vad är det här Jag försökte få rätt sida på den liksom. ja precis, mm. det var mm, det är speciellt när man sitter där och <kör> trycker på play mm. det är det verkligen ja. nej, men jag, nej, jag var i liknande situation som dig Rickard. jag tänkte så här om jag sitter upp och lyssnar på datorn, kommer jag inte kunna somna sen så jag gick och la mig och så vaknade jag vid typ fyra eller någonting. Och kunde verkligen inte som någon. Jag kände det direkt, jag kommer inte som någon. Och sen efter ungefär en halvtimme kom jag på. Just jävlar, var har fått en bondlåt. <laughs> då vart man till. Ja, så då var det bara ja, en timme av att bara lyssna låten. Lägga ifrån sig och inte lyssna och försöka fundera. och ja, Vilken låt det var sen. På sina sätt. <skratt> nu vill vi höra här. Ja, vem ska ta första steget? Är det stora sågen som kommer fram borta i Solna hemma hos Emil? Nej, det är det inte. Men första känslan när jag lyssnade på låten det var första 20 sekunderna när introt kommer. Då kände jag bara, nu, nu, nu har vi någonting här. Och sen började versen och den tappade mig ganska snabbt. Och sen för förvisso de orkestrala bitarna eh, mot slutet där det får ju låten lite på rätt side. jag tror framförallt att Zimmer kanske kan göra något väldigt bra av det i själva filmen men låten som så tycker jag faktiskt var ganska ointressant den var inte, inte dålig, det vill jag ändå någonstans här poängtera, men en besvikelse då det är väl ja kanske fyra av 10 eller något sånt, fyra, fem av 10. Mm Mm. Det jag hade lite på känna att det var åt det hållet Du var på väg um, hur, hur mycket jag tänker Du är väl kanske den som har varit mest Negativ till valet av artist på förhand Känner du att Valet av Billie Eilish spelade in i din åsikt Eller hade du kvittat oavsett artist uh, Så som låten är Så kvittade det verkligen uh, mm. Oavsett artist alltså, mi Mitt problem med låten är ju inte Billie Eilish och eh, mina tveksamheter inför Billie Eilish att hon skulle göra en låt det var eh, kanske inte kopplat till eh, vad jag en, en, ett tvivel av hennes förmåga om man säger så det var andra saker som gjorde mig tveksam. Mm. Eh, och visst och visste jag är väl ingen jättestor fan av hennes eh, vad ska man säga patenterade whiskeydränkta röst. När hon sjunger mera klint eller vad man nu ska säga. Så sjunger hon ju väldigt bra. Och jag kanske väl hade hoppats på, på att få höra mer av det i låten. Men det stora problemet med låten är inte att det är Bill Eilish som framför den. Verkligen inte. Ja men jag kan väl ta vid då i sådana fall. För att när jag, när jag lyssnade på den första, första ronjen då så tänkte jag att... Var det här allt? Det var till och med så att i första... Första versen så började jag fingra lite på telefonen För jag tänkte att ja okej vad är, vad är det här liksom Jag försökte liksom komma in i låten men jag kom inte in i den Jag kände bara att jag vill verkligen gilla det här, Men jag, jag får inte tillbaka någonting av det Och sen kommer liksom första refrängen Och sen tar det sig mer och mer Sen kommer orkesterbiten Ja men då, då var jag ändå med på det Och sen jag lyssnade jag bara på en en gång Och sen somnade jag och sen ja, klev jag upp åt frukt och sen går jag iväg, eh, iväg till skolan då, och då bara, ja, men, kanske ta lyssna på låten ändå så jag lyssnade på alla Craigs låtar i kronologisk ordning och då, då kände jag att den passade in på något sätt för att den gör typ samma sak som Writings on the wall de sjunger liksom om samma sak den liksom, de passar väldigt bra ihop men jag tycker att den här känns mer ljuten rent textmässigt för mm. även om Writings on the wall är en Bra låt på så vis hur den Alltså det orkestrala och så Så tycker jag att texten är alldeles för mjäkig Men här är det betydligt bättre Och då känns det som att den här låten Lyckas mer med vad den försöker Än vad writing's on the wall försökte Och det blev så tydligt Och sen lyssnade jag på låten Ganska många gånger i fredags Bara för att sätta mig in i den mer och mer Och jag fastnade för texten Mer och mer och jag tycker det är Nästan låtens starka sida och nu, nu är det lite svårt, nu har jag inte lyssnat på dem på några dagar men mitt, jag vill ändå påstå att jag tycker mer positivt om den än negativt Jag tror att jag skrev till er häromdagen att jag la den på typ 6-7 av 10, nu kanske det är lite högre ändå Men eldprovet blir ju när man får se den tillsammans med titelsekvensen och verkligen får sätta den i sitt rätta element men ja, jag gillar det jag är, jag är faktiskt förvånad Av hur pass mycket jag gillar dem För att jag hade mina reservationer för Bill Irish på förhand Ja men jag är väl ja. liksom Luta lite åt Emils håll Jag är ändå Märkligt nog Egentligen positivt överraskad Att det är Det, det känns mer Bond än Billy på något sätt Mm. Eh, själva låten i sig. Sen sjunger hon ju som hon gör. Eh, och det är ju liksom inget fel med det. Men eh, jag vet att ju, du och jag, Emil, pratade om det på föran när vi såg någon gång att lite förhågan att det skulle bli en Bill -låt, vilket jag inte tycker att det riktigt blev. Det finns mycket som osar bond där. Sen är väl mitt problem att det, jag tycker att det är en otroligt sömnig produktion av låten. Jag tycker att det är en fin komposition, det är en bra låt egentligen, men den är den känns ganska trött jag tycker den, den lunkar på framförallt de två första minuterna får inte med mig överhuvudtaget, och sen tar det sig lite på slutet eh, sista minuterna tycker jag är funkar riktigt, riktigt bra, men det lyckas väl inte riktigt vinna över mig eh, på rätt sida så jag landar väl också Precis, just som det känns nu så är det någonstans i, i mitten av betygskalan. Jag är alltså trött är ju nyckelordet. Och det. Det är väl lite synd, och det, det hjälps ju inte av. Hennes hennes röst gör det ju också lite trött på något sätt. Sen finns det mycket snygga detaljer och lite bondtema och sådär. Men som helhet så kanske inte. Är hon en fin låt så tar den inte riktigt tag i mig- känslomässigt på det sättet som både Skyfall och Ratchets on the Wall- faktiskt gör när jag lyssnar på dem fortfarande nu. Men passar den i filmen och det är en snygg titelsekvens till av Kleinman- så kanske det kan hända något annat. Men just nu är jag ganska nöjd men inte så mycket mer kanske. Nej, jag kör ju... Um... Lite mer åt en Så vi blir två mot två. Mm. Ehm, yes, yes, yes. Men det, ja, jag tyckte det. Jag var också lite så sådär underväldigad när jag hörde den första gången. Och sen så lyssnade jag på den några gånger till. Ehm, tyckte att den var... Ja, men först, liksom, Jag reagerade faktiskt på texten eh, ganska snabbt. Vilket jag inte gör, för jag lyssnar typ inte på texten i låtar. Men eh, den var över bra faktiskt. Medan Writings on the Wall-texten tyckte jag, det har vi ju pratat om också att den var det känns inte som att bond skulle kunna säga de sakerna ens. Men eh, den här texten känns väldigt trovärdig och väldigt ja men bondig skulle jag säga. Men det är Men det har jag har ju ja. fått liksom tvinga mig själv att tänka lite på, på text och det håller jag verkligen med om. Alltså den, den här låten mm. har en väldigt bra text, de rader mm. som man mm. hör vad hon sjunger i alla fall. Oh, <laughs> men... Nej, jag, jag, hör faktiskt, jag hör faktiskt allt hon sjunger så att det är väl bara att man har, Och det är ju, jag vet inte vad, vad det beror på egentligen. Det är en väldigt men... förebåtande text, så jag blir ju jag blir otroligt nyfiken på filmen när jag lyssnar på texten. Visst ja. vi du flaggar rätt, vi vet ju inte om den faktiskt är i Bonds perspektiv Och Så vitt jag vet har inte hon sig om det, men vi får väl anta att det är det. Ja, ja det känns så. Det kan vara Safins perspektiv, det vet man inte. Nej. Men ähm... Ja, nej, jag, jag tycker inte jag. Jag har inga problem med att höra vad hon sjunger men det kanske är att jag lyssnar på låten och, och lyssnat efter texten också men jag vet inte. Jag tycker i alla fall att det är väldigt snyggt när bon kommer in just vid typ en minut in i låten. Det låter helt så här krossat. Det är som, jag vet inte vad det är, det låter väldigt så här, jag vet inte, forcerat på ett väldigt spännande sätt. Och ja, sen så kommer ju låten igång, andra versen, men Första versionen är väldigt sådär minimalistisk Det är ju knappt någonting där Så att jag, ja jag, jag är ändå positiv till låten Faktiskt men Inte någon slags wow Överväldigande känsla så Men jag kanske också landar i en sjua eller någonting Som, som Emanuel Så att ja Det hade ju varit lite tur om de ställer frågan till Bill Eilish Vem skrev den här låten om liksom? Vems perspektiv är det? Är det är ju Bill Tanner, Rory Kinnear jag verkligen på honom men något som är forcerat på ett väldigt dåligt sätt det är sista ackordet i ja. låten. Mm. Det är som att de liksom... De, de själva, själva hade nästan lite dåligt självförtroende. Så här, ah, men är det här verkligen Bond? Och så att de och funderade lite bara... <laughs> Nu har, nu har jag det, Hämtar du gitarren där H hämta. hämta den jag, jag har en idé här kom. Ja, ta, ta den nu, kom här och så bara slänger de in där från ingenstans för de, de visste inte vad de skulle göra för att få det att bli ja, jag är faktiskt förvånad för det är en sån typisk eh, idé som man kan ha på liksom någon sorts spånare stadie men som inte kommer med i en slutproduktion för att det, det är lite, lite klumpigt så jag förstår inte varför de typ inte gjorde det med, med stråket istället, att lägga det akkordet mm. eller någonting, för det blir lite så. Här... Ja, nej, med gitarr blir det ju bara såhär, jaja ja. lite klumpigt uh. jag minns att folk reagerade på det i låten Skyfall, att bondtemat ibland var lite för tydligt. inte ett problem jag har haft, men jag minns att folk reagerade på det, och mm. då är det ju kul att veta vad de personerna tycker om just den detaljen i den här låten men folk blir ju alltid missnöjda med låtar och nöjda med låtar, det kommer ju alltid vara några som är missnöjda Mm. Så, så det ju. men det som är väldigt, väldigt roligt är att vi vet ju att det är Hans Simmer som har skrivit orkesterpåläggen till låten mm. så... tillsammans med Matt dank mm. dank, dank, ja, danklighet ja. så att det det där de melodierna från låten kommer vi ju med största sannolik få i filmen och det är ju väldigt, väldigt roligt mm. ja verkligen jag vet inte om jag tycker om dem så mycket jag känner att det kommer upp passa Och det visst är, visst det är, De kanske inte är helt fantastiska Men just att Få den bryggan mellan låten och Soundtracket jo, Det, det absolut, har ju inte hänt sedan Casino Real på allvar Och det, det, jag hoppas att Simmer tar den chansen Nu när han har den För Det är ju egentligen bara ba, ba, ba, ba, ba, ba. Den, den figuren mm. är ju det som sticker ut för mig Och det känns ju inte så jättekul Som tema om jag ska vara helt ärlig Det känns ju väldigt intetsägande Nej, men bara det finns med på ett hörn. Men han kan, han kan ju plocka melodin också från låten. Jo, det, det hoppas jag mer att han gör det i fall. Men det, det, eftersom, han verkligen, eftersom han verkligen har varit med och då producerat och jobbat på låten så finns det ju ingen mm. anledning för att inte få in den i filmen. Men då, då hoppas jag mer att han använder refrängen eller, eller bryggan eller någonting. För det är en otroligt mycket mer intressant med det. Ja, ja. ja, det kan man ju hoppas. Men, men någonting. Var... Ja, för det är rädd för att han kommer ta det och bara göra det till ett simmertuggande action-spår som man har gjort de senaste tio åren mm. som kommer vara helt ointressant. Ja. Alltså det där är ju risken med just den där delen som jag nynnade är ju att det blir bara Inception all over igen. Exakt. <coughs> I soundet liksom. Och det är, ju ett, det är ju inget bondigt tema per se. Det är ju mer i en bondlåt visserligen. Men det har ju ingenting varken bondskt eller Barry osande på något sätt i, i det. Tycker jag. Mm. Nej, men det kan man ju inte liksom säga om George Martins... Eh hans teman till Limulet. Det har ju ingenting med Bond att göra heller men det blir ju väldigt bra enhetligt för just den filmen. Jo, det är det ju. Är med facit i hand i alla fall. Men nu har vi ju inte facit, Nej, precis, att, att sig. Men Spekulationsmässigt så vill jag inte ha Inception i Bond. Det är kul att man har hört den här låten på radio så antal och i fredags. Och att folk snackar om den. Ja, Jo, verkligen. Det som jag tar med mig som, är liksom, som jag blir mest missnöjd med är ju att de har inte har bytt akkordföljd sen Casino Royale vet, det, är I, samma... <laughs> det är samma det samma hela tiden och det är ju såhär, det finns andra koder än just den där fyra som ni använder i låtarna det är ju så här otroligt, alltså innan Billie Eilish började sjunga så lät det ju typ um, skulle det kunna vara Writings on the Wall som kommer in första jag hörde nästan den frasen som Sam Smith sjunger när hon, innan hon kom in så att um, ja, men det, är väl, ja. det är väl också lite lite problem för mig och det är det, alltså som låt som låter i sig själv så är det inget problem men just när den, när den här låten har två föregångare som pevlat lika så blir det att det inte, känns inte så originellt. Nej, jag vill inte ha piano i nästa bondlåt helvete. Jag vill bara ha Brassextet eller något <laughs> så, Nej, men jag vet inte men någonting som inte är piano för det är så jävla överanvänt i just de, de tre ju... senaste. De man ju spelat det lite väl safe, kanske. Ja, jo, det, det tycker jag med. Ja, man hade ju verkligen bara vilja haft någon skön rockdänga istället. Ja, ja men en You Know My Name. I och för sig har de samma akord men <laughs> det är ju lite mer maskerat än att de spelar det på exakt samma sätt med piano. Och bara, ja, Det blir ju det, det mm. liksom inget nytt. Det finns andra sätt att skriva bondlåtar på, liksom. Ja, men jag är ju hellre You Know My Name 2.0 än vad jag hör Skyfall 3.0. Ja, mm. exakt. Så, ja. Nej, men Jag hade gärna haft en lite upptempo låt, typ The Living Daylights eller You Know My Name eller Live and Let Die, stukat på låt. liksom mm. Men, ska vi lämna låten där? Vi kommer säkert få tillfälle att återvända till låten när vi har sett filmen. Ja. Förresten, en sak som... Nej, vi ska inte lämna en. Bara, för Anton kom med en ganska bra poäng i vår chatt. Och då var ju det där med förtexterna. Att vad i helvete. Vad ska, vad ska de göra med förtexterna? Men låt som inte händer, där det inte hända någonting. Mm. Det är inte lätt, lätt jobbat. Nej. Jag, det känns väl som att. Det känns inte omöjligt om att vi får se en bild på Vesper eller M igen i förtexterna. Det är. Ja. Är jag är lite rädd för. Jag hoppas att Daniel Kleinman tar fram storlasern- och börjar hålla på som binder. Det hade varit kul ändå. Vad skit i vad låtet om att bara köra ja, på. Projicera laser på, på folks kroppar. 007-loggan överallt. Det jag hade... <laughs> det hade varit kul. Det jag hade velat ha. Det finns en eh, liksom färgskala som typ aldrig har använts i eh, en förtext- och med tanke på hur snygga de ja nu, vi har ju bara sett ett eller två klipp kanske, är från snöiga Norge en liksom isig vit oh. avskalad förtext till det här eh, hade passat första minuten eller något av eh, låten i alla fall det hade kunnat vara något väldigt kal, kal titelsekvens liksom mm, lite Quantum Soles, fast vit is, ja. jo, men precis jo. Ja, så det är man, sant. Så man ser vad som händer. Mm. Mm. Mm. Ja, ska vi lämna låt och hela fadrollen där? Ja. ja, det tycker jag. Faktutmaning har vi, även i det här avsnittet. Och den här gången så är det Otto-s tur att utmana oss med en fakta som vi förhoppningsvis inte känner till. Då är det. Och ja, jag kan väl. <laughs> inleda som de senaste 103 faktautmaningarna. Känner ni till en liten film som heter Quantum of Solace? Oh, oh hallålet! Oh, oh, hallå, hallå, hallå, hallå, hallå, hallå. <laughs> Det är lite roligt att eh, Emanuel, du hade ju en faktautmaning om precis samma scen som jag kommer att prata om nu. Yes. Eh, Jasså! Nämligen operascenen, när de, för det är väl där ljusets hastighetssiffran är med, va? Mm. I bakgrunden. Stämmer eh, Och eh, känner ni till operan Tosca? Mm. mm. Mm. Vet ni handlingen i Tosca? En kvinna som frågade en man va? Det är tre huvudkaraktärer Cavaradossi, En ja, statlig Ståtlig ska jag säga ja, Adelsman Statlig <laughs> adelsman <laughs> Statlig, statlig adelsman. frisinnad Jag var på Försäkringskassan Exakt. En Konstnär och har vunnit Huvudkaraktären Toscas kärlek Floria Tosca heter hon och den tredje karaktären är polischefen Skarpia Bra namn ehm, Och ja, det står bland annat i, Jag läser innan till Skarpia njuter av sin makt och sina brutala Erotiska erövringar ehm, Och i alla fall Det är mycket skit som händer ehm, Cavaradossi till exempel Ska bli avrättad För att ehm, det är, Jag tror att det är Cavaradossi Som ska bli avrättad för att ehm, Ja, ett mord som han inte har begått tror jag, jag kan ha slakta handlingen helt här men eh, då blir i alla fall Cavaradossi och Tosca är eh, älskare och Skarpia vill också ha Tosca så att det är typisk opera-handling och eh, Cavaradossi ska bli arkebuserad och eh, Tosca står inför valet att ja, ska jag, ska jag ja, ge mig för Skarpia eller ska jag fly med Cavaradossi för hon tror att eh, hans arkebusering ska bli eh, vad heter det, ska vara eh, fake men att exekutionen execution, är på låtsas alltså Men eh, Skarpia eh, I akt 3 sista akten eh, Har eh, överlistat Tosca Och eh, Cavaradossi arkebuseras på riktigt Och eh, Tosca har ju i akt 2 Huggit en kniv i Skarpia så att eh, Skarpia är också död Så hon tänker fly med Cavaradossi men eh, Cavaradossi blir ju mördad och arkebuserad i akt 3. Och då står hon där själv ...på ett tak... ...och slänger sig ner från ett tak... ...så så slutar mm. akt tre... ...och eh, om ni minns scenen i Quantum Solace, ...så slänger ju Craig ner en person från ett tak... ...när Tosca spelas... ...så att eh, det var min fakta, kort och gott... Ja, alltså det... ...jag tycker det är helt fantastiskt just med... ...just med den här scenen... ...för att den ger ju ingenting... ...alltså det är en häftig scen... Men det när man läser på om Toska så tycker jag att scenen blir lite bättre. För jag tror till och med så att sekvensen när hon hugger honom i hjärtat är ju precis... Den, den lilla, lilla snutten som kommer efter, det är ju bonden han står ensam på taket millisekunden innan den här mannen öppnar dörren som han sedan kastar ner från taket. Mm. Och hon som spelar toskar då, i den här föreställningen ser lite, lite ut som Eva Green <laughs> Och det Smart Mark grej var väl det att han skulle spela upp att precis som Vesper hörde hon bond i hjärtat. Ja, men det... Gör hon det rent figurativt i, i operan då. Ja, men det är ju precis, det är en, det är en perfekt liksom, jag vet inte, blinken du you'll miss ett grej som inte betyder någonting, men... Att Craig slänger ner en person från ett tak när Trotska mm. spelas i bakgrunden. Det är som fin... Jag fick reda på det för typ tre veckor sedan. Men jag tyckte det var en så sjuk... La till en ny dimension, en liten dimension till, till scenen. Jo, och det är ju ja. väldigt tydligt att det är genomtänkt. Mark Foster ja, har ju absolut. verkligen eh, tänkt att det ska spegla vad som händer. Mm. Eh, och fan, Jag är glad att vi får in lite det är liksom min genre i podden det är inte ofta mm. Fan det roligt ja, jag gör, jag gör det åt erik. Mm, vi <laughs> går från Billie Eilish till eh, operetter Tosca Puccini det Puccini det är fint det är riktigt rimligt alltså. mm, absolut det är hellre Puccini än Billie Eilish alla dagar i veckan och sen är det ögat i bakgrunden på Tosca det ska ju föreställa att eh, att quantum ser allt det är Goldeneye då ja precis <laughs> ja, jag gillar det fina fina kommosolles Ja, men det, ja. det jag gillar med Generellt när man gör Sådana här typ av grejer Det kan bli otroligt skitnödigt Men när det görs så pass subtilt så, så blir man bara glad när man får reda på det efteråt Jo men så är det Har vi haft två faktautmaningar från samma scen Någon gång? Nej det har vi inte haft <laughs> Då Ska vi klämma in en tredje? Den ena är lite mer uppskriven än den andra måste jag <laughs> Absolut ja. Vi har överlag inte haft sådär jättemycket Faktautmaningar direkt från filmerna Nej de kan vi ju också bäst, visserligen. Men, ja. ja, det är svårt att hitta bra grejer. <laughs> Men ja, det var min fakta. Ja, riktigt bra. Ska vi då hoppa in i dagens avsnitt? Mm. Det tycker jag. Yes, Bond no, type, no Time To Die har ju en regissör som kanske inte alla är så där jättebekanta med sedan innan. Så vi tänkte guida er genom Cary Fukunagas karriär- så det har helt enkelt blivit... Ja, no, det var inte Danny Boyle alltså. Fan också. Nej, det är det inte. Bara fem regissörer tills när de är uppe på Casino Real 67-nivåer. <laughs> Exakt. Exakt. Det har helt enkelt blivit tid för Fukunaga och kräddig Carrier. Och i och med då att många kanske inte vet så jättemycket om Carrier Fukunaga så kan väl manel kort börja och presentera honom. Ja men det kan jag göra Jag ska guida er ända uppe i Cary Fukunaga alltså. mm. <laughs> Och den här Stiliga, vackra, kräddiga Ironiska killen Cary Joji Fukunaga Föddes 10 juli 1977 I Alameda i Kalifornien Hans pappa var bördig från Japan Och hans mor från Sverige Han ville bli snowboardåkare egentligen Såklart han så ville, klart han, det. ville. Ja, ja. Såklart. <laughs> han ser ju så jävla mycket ut som en snowboardåkare Otroligt Ja det är helt skönt han ska vara med i X-Games, eller vad heter det? Det är <laughs> ju ja, Fukunaga i ett nötskap. Ja, Sponsrad av Red Bull. <laughs> ja, exakt så. Men B Bara sitta och vara solbränd och ha linjer runt ögonen. <laughs> ja, <laughs> ja Stå där med sin bräda, hänga på den, nere i backen. Ja, ja eller hur? <laughs> Men i 20-årsåldern så sadlar han om och hoppade över in i filmstrapanets värld. Han tog en kandidatexamen i historia och en kandidatexamen i filmkunskap Såklart han har det också ja, eh, Hans första film var en kortfilm som heter Victoria Paracino Som han regisserade och han gick på New York University Och som premiärvisades på Indifilmfestivalen Sundance år 2004 Där han även blev prisbelönt för bästa studentfilm Samt så vann han även bästa kortfilm på filmfestivalen i Austin samma år i och med det så blev han nästa stjärnskott som morgonen inom industrin fick upp öronen för. Men hans första riktiga film var en lågmäld produktion som han skrev och regisserade själv som heter Sin Nombre och som vi såklart kommer prata mer om om en liten stund. Sen om man skulle definiera Cary Fugnagra så är det väldigt svårt. Jag har försökt göra lite research och kolla upp vad andra tycker om honom och om folk har skrivit om honom men... Det är svårt och jag tror förklaringen inflyns i in att han själv har sagt att han inte vill sätta sig själv i något fack utan att han snarare helt och hållet går in på sin nerna linje och därför är det väldigt svårt att hitta någon särskild tematik i hans filmer eller hans tv-serier för all del. Ehm, och det är värt att nämna att han var tidigare, och kanske tidigast med att gå över till tv och regissera en serie efter cinematiska termer jag kan typ endast komma på David Lynch innan han gjorde Twin Peaks på 90-talet för att eh, när Cary Fortunada gjorde första säsongen av True Detective så var det ändå ett paradigmskifte. Och jag tror personligen att det kommer komma så år som en av de stora tv-serierna. Eh, när vi väl blickar tillbaka på den här renässansen av tv-serier som ändå är i. Men eh, eftersom att eh, Cary's karriärval hittills inte har varit lätt att förutspå så har det inneburit att han har fått sitt rykte som en modern filmskapare som inte slår sig ner och gör det enkelt för sig. När man läser om honom så har han mer än en gång beskrivits som filmbranschens unga nya rockstjärna. Han eh, går sin egen väg och modigt hoppar in i många olika projekt. Han gör filmer med barn i huvudrollen, han gör filmer med okända amatörer i huvudrollen eller med etablerade stjärnor. Samtidigt som han skriver sina manus, agerar klippare, agerar, agerar cinematograf. Han är helt enkelt den som vill ha sista ordet och verkligen lägger ner sin själ i projektet. Fungerar inte för honom, då lämnan. Han. Eh, han. har ju både lämnat, eh, han skrev manuset till första IT. Eh, och han skrev manus till en serie som heter The Alienist. Och båda hoppade av när han inte kom överens med producenterna. Men själv ser han inte sig själv som någon autör eller någon som vill ha konstnärlig touch. utan Han säger mest att filmskapande är en gemensam process och han aldrig kan göra någonting utan folk runt sig. Han säger att han aldrig ska kunna göra en titel i titelsekvens där han skriver film by Carrie Fortunada som en viss Sam Mendes och stolt gör i varenda film. <laughs> Men han menar också att han inte har något övergripande att säga om världen vi lever i vilket ofta brukar vara ett väldigt tydligt tecken ifall man vill titulera sig själv att vara en sån här autör att du ska ha en hjärtifråga som du tar fram i varje film du gör på gott och ont. Han menar istället att han baserar sina projekt runt olika idéer och tankar som passar manuset Och eh, det är därför han försöker gå in helhjärtat i det Och eh, helt enkelt ut efter filmerna anpassa sin stil och, och eh, sina förmågor eh, Jag såg ett citat av honom så jag tyckte det var väldigt bra Och jag, jag tänker bara citera han rakt upp och ner när jag ser en bild i mitt huvud som mig, där det finns ett mysterium om vad som ska hända härnäst, eller kan hända härnäst, blir jag intresserad. Det finns så många skript där som du läser och du vet exakt vad som ska hända. Det finns inte så många där within inte kan säga pages where it's hända. Det sa han faktiskt i samband med, med Bond. Mm. Så so det är ändå lite spännande. Den där jag kan konstatera när jag tänker på Futuragas olika projekt är att... Karaktären alltid han en vilja att förändra sig själv Leta efter något bortom sig själva Antingen genom att gå tillbaka i till deras bakgrund Eller genom att utsätta sig för något nytt De kan då uppfylla det rent fysiskt Som är sin ombre, Eller rent psykiskt som är maniak Och eh, jag tycker det är lite intressant För Fukunaga har gång på gång sagt Att när han väl växte upp Så var han den här, som man själv säger Den konstiga halvasiaten Han kände aldrig att han riktigt passade in någonstans Och att han hela tiden ville vara någon annanstans och jag, jag tror det kan ändå ha någonting med, med det att göra att de karaktärerna han ändå fokuserar på är några som har utsatt sig för helt nya situationer och gör någonting helt annorlunda även om det är på gott eller på ont. Och det känns som att hans filmer väldigt grovt på något sätt handlar om att stilla sin längtan efter några som är lite längre bort eh, bortom horisonten. Och eh, eh, jag tror också att vad det gäller just med att Eon valde att anställa eh, Carrie Fortunaga är inte just att de ville ha den här typiska autören vilket man inte kan säga att han är ändå och precis som Sam Mendes inte heller var en riktig autör på det sättet, han har ju gjort en hel del annat, han är ju, Sam Mendes då förrän 1917 har ju inte skrivit sina manus själv och, och sådär utan jag tror att det Eon vill ha med Carrie Fortunaga är någon som kan hålla i och styra och vara en bra ledare Och samtidigt ge något helt nytt Och fräscht Och eh, det känns som att det är det de vill ha nu När det här verkar bli Craigs allra sista film um, Så Ja, jag tänker egentligen bara avsluta med ett till citat från någon som jag tycker också säger väldigt mycket om honom Och som kanske också säger lite om Om man kommer göra en till bond -film. Och det var i samband med att han snackade om eh, True Detective in terms of tackling different subjects, I can't really think of anything I wouldn't want to try. That's the fun of it. Each new style brings new challenges. Not that you shouldn't focus on one and master it, but it takes so long to make a film, you just want to have some variety Så so det var en trash course i Carry Fukunaga. Väldigt intressant. Mm. Mycket som jag inte missar heller. Men det är ju väldigt tydligt det som du Man har inte så bra koll på Fukunaga, känns det som. Nej. Men det är också extremt tydligt när man tittar på vad han har gjort för filmer att ingenting är den andra lik. Han tar sig alltid an något Nej. unikt projekt. Mm. Ähm. Jo, så är det verkligen. Och, men det är kul. Ja, det, det dök ju upp för jag kommer inte ihåg bara för ett par månader sedan ähm. som jag i alla fall inte hade hört sen tidigare att äh, Ion pratade med Fukunaga innan Spectre. Ähm. och. Sen när det visade sig att det inte liksom kunde bli av för att han har gjort annat och Mendes ja, gick med på att komma tillbaka så, mm. så var det Fukunaga som propsade på att tänk gärna på mig i framtiden alltså han, han ville faktiskt göra en bondfilm uh, och det jag blev jag glad när jag hörde för att det visar att han inte är ett, bara ett val egentligen Nej men eller hur? Det är precis, vad som jag sa till dig i lördags, Rickard, att det är inte som Sam Mendes som blir tillfrågad på fyllan av Daniel Craig att göra en bombfilm. Det här var, han var uttänkt länge som en regissör om någon av ville verkar vilja ha. Mm. Mm. Ja, men det tycker jag är kul också för att han sa återigen då, i samband med True Detective att hans favoritfilm från 2014 var Guardians of the Galaxy, Marvel-filmen. Mm. Och då fick han en fullfråga, kan du tänka att regissera en Marvel-film? Varav han svarade att livet är för kort, jag orkar inte lägga ner fyra år liknande på en film. Utan jag vill göra snabba saker liksom. Och nu har han ju lagt ner typ två år på en Bond-film. Så att, uppenbarligen så vill han verkligen där. Ja, precis. Mm. Men ska vi ta och dyka ner i hans filmkatalog då? För precis som Emanuel nämnde så var hans första film Sin Nombre. Som alltså är... Spanska betyder utan namn eller namnlös. Och filmen, som är en ja, hälften mexikansk, hälften amerikansk produktion, handlar om en, en gängmedlem i södra Mexiko. Och man följer hans våldsamma liv i gänget och hans vägar korsas med ett. En hondurisk familj som har lä lämnat Honduras för att resa genom Mexiko eh, illegalt för att söka ett bättre liv i USA. Och eh, Sam Mendes då... Eller inte Sam Mendes, <laughs> <Fukunaya>. <laughs> Fan, jävla Sam Mendes. Kommer in och förstör. Han ska alltid in på oh, honom. Ja, oh, herregud. Får bara flika in där apropå Sam Mendes, jättekort. Ja. i senaste Filip och Fredrik avsnittet så pratar de om Bong Joon-ho som vann för parasit och då pratar de om Sam Mendes att han är en upplöst skitstubbel som inte kan glädjas åt någon annan och att han har regisserat reklamer som man inte vill erkänna att han har gjort det tycker jag lite är lite kul ja, det ja. ja. ja fortsätt ja. och Kary eh, Fukunaga eh, har skrivit manuset själv då bland annat och pratar ju också spanska annars blir det svårt att skriva mons på spanska ja, mm. Och ja, man kan väl bara säga så sådär lite kurios att han inför den här filmen spenderade väldigt lång tid i Mexiko, hängde med ja, allt från illegala invandrare till gängmedlemmar och lät bland annat ett par gängmedlemmar ja, läsa manuset så att dialogen och all den slang som används i dialogen skulle vara så verklig som möjligt. Och ja, vad tycker vi om sin nombre? Det är, det är väl bara vi som har sett den, Emil. Ja. ja ja. men här kan vi börja då Det var en film som vi såg upprepade gånger När jag läste spanska på högstadiet och gymnasiet Och första gången jag såg den gick jag typ i sjuan kanske Jag var tretton bara tänkte såhär, är det här för någonting? Tyckte inte alls det var kul Men det var ju för att man var tretton år och inte hade en tålamod Sen såg jag den igen några år senare Typ jag, men den är lite bättre Och sen såg jag den igen några år senare efter det Och jag, då slog det sig rejält av Jag tyckte den var så här riktigt Visuellt brutal och bara rakt igenom Tragisk Och sen när man läser att det var hans första film Alltså en riktiga långfilm, det är ju helt bisarrt För den är ju extremt självsäker Ja, verkligen Alltså den, precis jag håller med om exakt Allt du sa och det slår mig också i den här filmen Att den bara är, den går bara Verkligen in och gör sin grej och ber aldrig Med ursäkt för att den gör det mm. Ja men det, det tycker jag är Så fascinerande att han tar sig an Ett ämne som Alltså, som är väldigt, väldigt svårt, väldigt komplext och verkligen går in för och göra det som sin allra första longfilm. Det är ändå extremt modigt, kan jag tycka. Och sen hjälps jag att den är väldigt välskriven. Och alltså, den är ju, jag tror att de här två som har huvudrollen var amatörer, i alla fall när de gjorde filmen. Och att det var deras första första filmen liksom och det är gjort imponerande att kunna regissera dem så att de är så pass trovärdiga. Ja verkligen, alltså det är en film och ett manus som ställer extremt höga krav på skådespelarna mm. och det tänkte jag på när jag såg filmen att alla, alltså hela ansamlingen är ju fantastisk och att det då många gör sin första film, det är ju bara ännu mera alltså jag, jag tror att Kari Fukunaga skulle kunna få, få ut en riktigt bra rollprestation till och med Pierce Brosnan <laughs> Till och med på er som rossnarna, ja, det, det är sant. Ja, men det är, och det är liksom att ge sig in i något sånt här bara. Och, och jag hade ingen aning om att han drog iväg värd till Mexiko. Och, eller Honduras, sa du? Ja, Centralamerika eh, står det bara. Ja, att han drog iväg dit och verkligen hängde med folk för att få det autentiskt. så det, jag inte, det hade inte Samhändes gjort. <skratt> Nej, verkligen han hade inte. Han... Han hade inte kastat sig in i mexikanska gäng och hängt med dem för att få input till sitt manus. Det hade absolut inte gjort. Han hade bjudit, han hade bjudit hem någon välbärgad mexikan till sin villa i Beverly Hills. Möjligtvis. En kille som har varit i Mexiko någon gång. Ja, exakt. Jag är Inte ens en mexikan, det är en, det är en amerikan som har varit i Mexiko. Jag Berätta lite hur det är så ska jag hämta vinet. Fantastiskt. Det är också en väldigt speciell film att visa på spanska lektionen Dels för att den är ganska brutal och sen dels att spanskan också är just extremt mycket slang bara. Ja, exakt. Och det kan kanske ha bidragit till att jag var extremt uttråkad den så den för första gången. Um, nu har jag inte sett den här på ganska många år i och för sig så jag har inte jättestarka minnen utav den. Men att det minst minns, det sitter ju verkligen kvar. Och jag tror att det här är inte sådana här film man ser och bara glömmer bort den. Utan vissa scener är fast nålade i ens ögon för den är sjukt brutal på sina ställen mm. ja den är sjukt brutal och vad ska man säga den brutaliteten den, den verkligen ger någonting det, mm. den är brutal på få ställen och de få ställena är väldigt viktigt att den är brutal det, filmen behöver verkligen ja det är ju inte liksom att de hugger av händer för att det är lite roligt utan de de gör ju liksom det gör för att för att det ska vara en mening. Exakt. Så ja, det är en väldigt ja, välbalanserad väl film helt enkelt och den är inte så jättelång heller. Den är typ en och 45, en och 50 kanske? Nej, en och 30 tror jag. En och 30 till och med. Ja, mm. det är ju sjukt tempo för att berätta den typen av historia för det är ju liksom en lång berättelse som är komprimerad mm. till 90 minuter, vilket också är imponerande. Ja, för det vet jag. Det, alltså det känns som den kritiken jag ger till den här filmen. Att manuset hade kanske behövts 20 minuter till. Mm. Det är en film som inte hade mot dåligt över Nu känns som att vissa delar kanske går lite för fort. För att jag ska vara helt nöjd med karaktärernas logik i varför de gör på vissa sätt. Men alltså överlag så är det en helgjuten film. Ja, absolut. Han, han sa det... Några år senare. Att han inte varken ha kollat på den här filmen. Eller på hans nästa film. Jane. Hur säger man? Jane Eyre? Jane Eyre. Ja, ja, Jane Eyre. Jane Eyre. Ja, han kan inte kolla på de två filmerna. För att studion tog ifrån dem. Och klippte dem efter deras önskemål till sist. Så han är inte nöjd med hur filmerna blev. Men att han ändå liksom gillade mm. det han försökte göra. Jag kan ju säga också att den här filmen fick väldigt bra mottagare när den kom fick vara nominerad och vann en hel del priser på diverse filmfestivaler runt om i världen mm. och ja, vill du sätta något betyg? lite svårt om man inte sätter den på, på så pass lång tid, men jag skulle nog typ lägga den på en sjua, sjua, en åtta ja, men jag är nog också någonstans där en sjua skulle jag säga en, mm. en åtta vill jag inte riktigt dra till mig, men en, en, en sjua väl avvägd sjua helt enkelt, ja man är inte ett råfan av filmen men den är, den, är, den är vad den är och den gör det väldigt, väldigt bra. Ja, verkligen. Och då kan väl du ta och presentera nästa film då? Yes, och det är då Jane Eyre från 2011. Det handlar väldigt kort om att Jane Eyre hade en blert barndom och uppväxt och blir grevinna och lever tillfälligt lycklig i ett slott som heter Thornfield Hall- till som träffar den ägaren av slottet, eller han som bor där egentligen, då, den mörka, kalla musiska mannen Rochester. Hon faller för honom men inser att han har en mörk hemlighet som hon kanske inte kan värja sig för. Den här filmen var innan den kom väldigt upphypad för att manuset till en låd på en sån här blacklist. Vilket innebär att det är bästa oproducerade manus. Det var skrivet av Moira Buffini. Hon heter. Eh, Carrie kom ombord i oktober 2009 efter att ha spenderat några månader i England och haft stort intresse för engelsk litteratur Och eh, producenterna ville ha honom också för att de ville behålla den gotiska känslan från boken Men samtidigt anpassa karaktärerna till eh, lite halvt moderna förutsättningar eh, Mia Wasikowska spelar titelkaraktären och Michael Fassbender spelar Edward Rochester i övriga roller hittar vi Jamie Bell, Sally Hawkins och den fina, underbara Judy Dench. Eh, hade premiär i maj 2011, tror jag det var. Eh, och eh, var faktiskt det årets bästa öppningshelg för en indiefilm Och eh, mottogs väldigt väldigt väl, särskilt då hyllades de två huvudrollsinnehavarna och Fucunagas regi. Mm. Där är väl du och jag, vi två som har sett den. Ska jag hoppa på den här då? Ja, ja exakt. Jag, jag såg den faktiskt eh, ja, inför den här podden för att jag har varit väldigt nyfiken på den väldigt länge. Eh, mm. För att den, den sticker på något sätt verkligen ut i Fukunagas eh, vad säger man, filmontek. Eh, det är så otippat att han ska, ska göra en sån här typ av eh, engelsk klassisk eh, drama baserat på en bok. Verkligen, särskilt efter att han gjort Sin ombre som är liksom totala motsatsen egentligen. Och det är ju det som är så fascinerande att han, han går in i den här genren som alltså ingenting. Alltså det är inga problem. Exakt. Det är liksom han hittar den visuella stilen direkt. Eh, det känns verkligen Ja, men som en, en sån typ av film eh, mitt problem är väl att den är lite väl långsamt berättad och det är Uff. ju inte riktigt min typ av genre eh, men det hjälps inte riktigt av att den är så otroligt låg, den är, det är liksom två timmar konstant lågmeldhet mm ja <laughs> Ja, det, här, det, det kan jag bara hålla med om. Det här, den här typen av genren gör mig absolut ingenting. Det är en genre jag nästan aktivt undviker för att jag tycker den är ganska tradig helt enkelt. Men det är som du säger att den är, så, den är väldigt avvärd. Och från att komma från det här superbrutala, liksom ganska snabba berättandet i sin omre så bara aha, svänger in med det här två år senare och gör en film typ enbart bestående av stillsamma tagningar och långsamt mumlande i princip. I den engelska landsbygden. Det är ju väldigt så... Nästan lite överdrivet brittiskt med långsamt tal. Och eh, alltså det, är ju, det finns ju inte en känslostorm så nära ögat kan nå- trots att det ska handla om kärlek. Mm. <laughs> Men jag är också fascinerad över hur han har jobbat med... Ja, med cinematografin jag vet inte ens om han han kanske inte var det själv på filmen den är ju väldigt genomtänkt bildmässigt och hur den ser ut och hur han porträtterar engelska landskapet det är otroligt mycket snygga liksom shots hela filmen är ju vacker ja men absolut han var inte fotograf på just den här filmen men Nej. han vill ju vara så hans om det bara går. Så han har ju garanterat varit med och liksom satt upp kompositionerna. Det tror jag. Det jag tycker om den här filmen är att för att ändå vara ett sånt här extremt kostymdrama så är den ändå lite engagerande ändå. Det känns ändå som att man kan ändå känna med karaktärerna. Och... Jag vet inte, jag tycker den, den är nästan lite obehaglig- för att den är så stillsam på något sätt. Det känns förebådande hela tiden. Ja, så är det. Eh, hon är väldigt bra i huvudrollen. Nästan framförallt mm. när hon är som barn. Ja, absolut. Och det här var ju liksom- när Michael Fassbender var på sin peak- där i början av 2010-talet. Mm. Där det känns som att allt han gjorde- var bara fantastiskt. Och jag eh, tycker också att han är bra. Det är ju det är svårt att jämföra- om man inte har sett någonting annat- alltså, det här är ju en berättelse som har berättats flera gånger i olika uppsättningar och jag har inte sett någonting annat. Men utifrån vad jag har sett av den här filmen så är det ju ändå ganska trovärdiga karaktärer. Ja, som man på något sätt tänker sig att det det är liksom det engelska mycket dimma och regn och det. Mm. Det, ju, det ser ju inte kul ut. <laughs> så man fattar Nej. att de här brittiska karaktärerna är väldigt, de är lässa på livet känner man ju från alla. Ja. Ja, så är det ju. Det är totaldepp konstant. <laughs> Ingen mår bra någonsin i den här filmen. Det är mörker bara. Det är bara en massa mörker. Det är en helt annan typ av misär än i sin oh. Ja, Där mår de inte heller bra. <laughs> Hur mår Harry egentligen? <laughs> Exakt. Mår ja. han, bra? han saknar sin snowboard. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, men det är ju så också... Han är ju den första amerikanska regissören som gör en bond -film. Om man inte räknar Irving Kershner då? Om man inte räknar Irving Kershner <laughs> gör vi det. Och det gör man ju inte. Nej. Eller om vi inte räknar John Huston. Ja, precis. Exakt. Ja. Nej, men så, jag tror absolut inte det kommer vara några problem, för han har gjort den, en sån här typ av film som är så ultra brittisk ja. det bara blir. Mm. Men han har ju också han, alltså Fukunaga han, alltså hans stil är ju inte, han är ju inte amerikan på det sättet. Han, alltså hans filmer känns extremt internationella. Ja. Han är ju kontinental liksom. Ja, precis som Bond ska vara. Så att egentligen så är det är ju en hand i handsken. På något sätt. Ja, Skulle man slå upp ordet världsmedborgare <skratt> så är det, kommer det ju upp en bild på Carrie Fortnare. <skratt> ja. Jo, så är det ju. Äh... Så är det ju verkligen. Ja, men så att, ja, jag vet inte heller om eh, hur viktigt det är att sätta något betyg. Men någonstans i mitten. Det är väl en klassisk fem av tio kanske. För mig. Ja, alltså... Jag gillar den här filmens sätt att vara och sätt att se ut mer än sin ombre Jag tycker den här filmen är rent så alltså filmmässigt superbra men åh, det är som är grej med kostymdramer att det är ju svårt att engagera sig helt och hållet så det är väl typ samma för mig 5-6 av 10 någonstans där Grymt Och då mm. med det så lämnade Carrie Foucault filmvärlden för tillfället i alla fall och gav sig in i tv-serier Och det kan väl Otto leda oss in på Ja det tycker jag eh, True Detective gjorde han första säsongen av 2014 hade den premiär på HBO och eh, ja första säsongen är ju med eh, Matthew McConaughey, Woody Harrelson och Michelle Monahan som eh, där Matthew och Woody spelar de två detektiverna eh, Rustin Cole och eh, eller Rust Cole som man kallas, och Martin Hart och de eh, ja. Återberättar, handlingen är återberätt att de här två konstaplarna, detektiverna, de återberättar sin jakt på en seriemördare i Louisiana. Och eh, fallet har tagits upp på nytt och ifrågasätts om det faktiskt var de som, eh, om det faktiskt var den riktiga seriemördaren som de fångade. Och eh, ja. Det händer lite skit också. <laughs> Så att. Det kan man lugnt säga. <laughs> ja, utan att spoila serien. Men den är. Jag, jag och du har sett den i månaden. Mm. Det är väl vi två. Och jag tycker att den är. riktigt bra, alltså första säsongen. Som, som Carrie gjorde. Så att ja, den är också misär. Det är, han gillar misär. Ja. Det är liksom inga, det är inga. Ja, det är ju inte folk som mår bra i hans serier och filmer. Det verkar ju vara ett genomgående tema. Det är som Anton säger att det är någonting som inte riktigt står rätt till med Carrie Fortunada. Så är det. Jag kan bara hålla med alltså. Det ja, är, alltså det är ju det är dricks och det är... Vad fan är det? Det är prostituerade med det, det är massa knark och det är... Mm. Allt du kan tänka dig som har med misär att göra slänger han in. Det var tur att Max fick sin snowboard Svensson Svensson. Annars hade den blivit Carrie Foucault. <laughs> ja, exakt. Exakt, så är det, så är det verkligen. Oh. Eh, nej, men jag tycker den här det här är riktigt bra. Faktiskt. Mm. Det är en bra serie. Liksom en av de... Jag vet inte riktigt. Det var väl som du sa, Emanuel, i bakgrundsdelen. Att liksom revitalisa tv-seriesgenren som var lite på liksom i, i tidigt 2000-tal. Så att, eh, ja... True absolut det gillar vi Och ja, för det den här serien gjorde var ju att den, Även om tv-serier liksom Innan 2014 Såklart hade gjort stor, stor, stora saker Jag menar, vi har ju Sopranos och Mad Men och Breaking Bad och Det den här serien gjorde var att de tog Två av Hollywoods kanske största skådespelare Och satte dem i En serie som inte alls Bad om ursäkt för sig utan bara Körde på liksom Blev dödsmörk och jättegenomtänkt. Och visar att, jag så här kan man också göra serier. Ja, ja absolut. påkostat på utan att det ska vara liksom vräkigt på något sätt. Ja. Um, jag, personen, tycker väl att den här serien är väldigt överskattad. Vilket är lite konstigt för att jag har inte sett den här sedan den kom. Och det var ju fem, sex år sedan nu. Men jag, kom, jag kommer fortfarande ihåg väldigt mycket från den. Väldigt tydligt, mer än vad jag kommer ihåg mm. från Sinombra och Jane är. Så det finns väldigt många saker som verkligen har stannat kvar med Men när jag väl såg så kan jag inte säga att jag var supermeddragen i den Jag tyckte den var ganska långtråk om jag ska vara helt ärlig Ja den är ju lite makaber är väl rätt ord <laughs> Om man ska säga så, det liksom hänger folk i träd och det är kroppsdelar lite här och var och det är, Ja, <laughs> det, är, det är mycket grejer händer faktiskt Den utspelas ju parallellt, den 95 och 2014 och 2014 liksom, Ja precis Ja det händer ju saker parallellt hela tiden det som hände 95 ut spel 2014 och tvärtom. och så. Här. Eh, och det är ingen spoiler utan det är som liksom det första man ser i första avsnittet. Men eh, jag vet, jag fastnade aldrig riktigt för serien. Jag tyckte den var lite som sagt, lite lång i dragen, Och sen när den väl tog sig så, så uh, tog det slut lite för fort tyckte jag. <hör> jo, men precis. Jag har ju. Um... Ja, det, jag vet inte. Jag har inte heller sett den sen, sen den kom. Så att jag har inte något jättefräscht i minnet. Men man, det jag minns mest var typ bildspråket de använde och liksom vad, de val, vad de valde att visa. Liksom. För det var, ganska, det var också brutalt. Ja. Och det var väldigt bildligt. Liksom. Allt var bildligt. Även, inte bara mord och våld liksom, utan allt var ganska bildligt. Faktiskt. Ja, men att liksom, Göra en serie som är Den är väl 5-6 timmar Allt som allt Som utspelar sig över 20 år Med en massa olika karaktärer I ett stort landskap Kan inte mm. vara lätt Och jag tänker att visst Harry Fortunaga han regisserade ju Bara i någon situationstecken Det var ju heter Nick Pizzolatto tror jag, Som skrev serien Mm, exakt. Äh, <skratt> Carey gjorde ju inte andra säsongen som sen blev super sårad, <skratt> rakt igenom. Och då kan man ju fundera ja. på hur mycket Fortunada bidrog till första säsongens framgångar. Han vann ju trots allt, vad var det en Emmy tror jag, för bästa regi eller bästa, eller vad den där Golden Globe han vann. Ja, någonting i alla fall. Så jag tror ju absolut att han var viktig för första säsongen. Jo men absolut, det tror jag också. Det är ju... Jag vet inte det, jag har inte sett ens andra säsongen faktiskt, så att jag kan inte uttala mig, men det känns ju... Du behöver inte se den. Nej, det känns ganska talande att första säsongen inspelades spelades in i New Orleans och Louisiana och andra säsongen spelades in i Kalifornien, mm. så att det känns ju... Ja, de kanske säfade lite Eller bara ville trycka ut det För att det var framgångsrik första säsong Ja, men det är ju återigen det att Han går från att göra kostymdrama i, i England Till att gå och göra en supermörk serie Om liksom, mm. amerikanska västen. Man han gör en säsong En säsong. Det är viktigt och, att och, och, ja, <laughs> ja, precis, han, han lämnar det när det blev dåligt ja, Nej, men precis. Gör någonting helt annorlunda igen Och det visar bara på hur oförutsägbar är mm. Jo, men absolut Och sen kan man nog inte prata om den här serien särskilt första säsongen utan att nämna det som sker i fjärde avsnittet, den här sex minuters tagningen just det om ni inte har sett den så gå in på Youtube och googla True Detective six minute take, det är som inga spoilers i den utan det är bara liksom Brilliant. en yeah. actionscen som går från en bakgård in i lägenhets hus ut på en annan bakgård, det kommer helikopter det kommer grejer i en tagning helt sanslöst Ja det är fan, den, är, ja. den, den sätter sig faktiskt, alltså, ja. oavsett vad man tycker om serien så är det ju briljant eh, filmskapande eller vad man ska säga, men serieskapande Verkligen, ja det är imponerande, särskilt när de bara hade två tarna på oss att sätta den ja. Jag vill bara flika ja, är... in med att jag såg första avsnittet men gav upp <laughs> för, att, för, att okay. första, för att första avsnittet var så extremt tung på karaktär Och extremt lite plott Så jag insåg det här kommer vara det här, det, här kommer, det här kommer vara ett berg att bestiga Och jag orkar inte <laughs> Alltså, jag vet inte det, av, Avsnitten är ju, det är 24 avsnitt totalt tror jag På tre säsonger har det väl blivit till och med mm. Men avsnitten är 60 minuter så det är lite långt liksom Tycker jag också Jag, jag vet inte, jag nöjer mig med 45 minuter som rederiet. är det är perfekt. 45, 45 är höjden av, det är perfekt. Det är som en två timmars film, det är så det ska vara. Ja, jag ska väl för att jag rent generellt har lite svårt för tv-serier just av mm. den anledningen att det tar som tid innan man vet om det är bra eller inte. Det kan liksom ta 3-4 avsnitt eller i vissa fall kanske ta 2-3 säsonger innan man vet oh. att det riktigt är bra. Man måste lägger ner mycket tid och det orkar inte riktigt. Men jag har, jag har också samma problem. Jag kollar inte så mycket på serier. Jag, jag, jag, jag, vet, inte. jag vet inte om jag avundas folk som kollar på serier. Jag tänkte säga det men jag vet inte om jag håller med mig själv. Men det känns som att många säger, vad kollar du på för serier? Jag kollar typ inte serier. Jag tycker det är mycket mm. roligare att lägga ner... alltså Tre timmar på The Irishman istället för mm. att se två säsonger av en serie som kanske visar sig vara skit. För tre timmar har man ju liksom en helg om man, man har liksom lagt upp tiden bra. Men man har ju inte liksom två veckor i sträck för att kolla en serie liksom. Det, det, det finns ju liksom inte. Inte för mig i alla fall. Nej, jag, är ju, jag är ju precis tvärtom. Mm. Jag kollar inte jättemycket på serier men det är ett medium som passar mig så bra för att jag har svårt att titta på film hemma. För jag, jag, jag är jag rastlös är i sjä... Jag är, vad sa du? Du vill gå ifrån ibland. Kunna gå ifrån och liksom greja. Ja, men jag är rastlös i själen. och sitta två, två och en halv timme i soffan... Jag, jag kan bli. Då, då måste filmen för jävla fängsla mig. Och det är inte ofta det mm. händer. Så att se 45-50 minuter en timme är liksom perfekt. Då kan jag liksom ta... Och så, då tar jag ett avsnitt om dagen. Så behöver jag... Liksom, jag, jag Liksom sträckkolla inte serier För det blir också tokig <laughs> Jag måste bara så här stänga av tvn Och gå därifrån um... Jag kollar jättelite tv-serier Men om jag ska kolla så måste jag sträckkolla ja, Annars blir det en liggandes I en månad Och sen spelar det klar med ja, Då måste ja. jag bara riva av hela säsongen På liksom en helg ja, alltså, De enda serierna jag har sträckkolla på Det är tre stycken Det är Mad Men det är Seinfeld och det är Your Mother de tre har en sak gemensamt och det är att de inte har en handling som sträcker sig över flera avsnitt utan det är ensamma grejer som bara utspelas i det avsnittet du kan se dem ganska fristående ja, serier som bara sträcker sig över 24 avsnitt över 13 säsonger det så, ah, jag orkar inte Vad sa du, vilka tre sa du? Seinfeld? Mad Men, Your Mother och Seinfeld är de tre jag har dragit igenom utan några konstigheter Okej, men sträckhållat har du kollat alltså från början till slut eller med uppehåll för du har inte kollat liksom första, första säsongen till sista av Seinfeldt i ett svep inte, inte ett svepen. men, men så att man, har, man har kunnat kolla på många avsnitt i rad. Men. Ah, jo, men precis. Ja, men det jag, det håller jag med om. Alltså jag, jag har väldigt svårt att ta mig an en serie som redan har börjat och inne på sin femte säsong. Det är ju, det är ju bara att lägga ner. Jag, men, men är jag med från start, då är det liksom inga problem. Då är det bara... Åka med liksom. Men det... det är därför du aldrig kommer se ja, Räderiet. Jävlar, jag kommer aldrig i mitt liv se Game of Thrones. <laughs> Fy helvete vad det är jag, jag har faktiskt inte sett en enda sekund av Game of Thrones. Eller det är klart jag har. Jag har liksom råkat komma in liksom. Men jag har inget intresse av det. Nej. faktiskt. Ja, ja. Räderiet det... har jag dock sett. <laughs> Hela. Fantastiskt. Ja, men det är just det med om man bara om en typ Game of Thrones, eller som du säger, eller i True Detective att det är så mycket karaktärer. och så att. Det blir ju en helt omöjlig uppgift att ta sig an. Och jag menar. True Detective, det är väl är det sex avsnitt på första säsongen, så alltså åtta avsnitt typ. Och det är mycket där. Men Då vill jag inte ens ge mig in på vissa serier som bara är tunga på allt. Men i alla fall, True Detective, ja, visst jag, jag kan verkligen känna känslan av den här serien, fortfarande. Men den hypen som var så total när den kom, det köpte jag inte alls in på nej, alltså jag nej men jag, jag gillar den men jag är mer jag jag vet inte jag är mer filmkille, jag, jag kan liksom mm. snöa in mig på en grej i, i tre timmar och sitta liksom med skygglappar på och sen resa mig och gå därifrån men jag kan inte sitta med skyggla, skygglapparna på två timmar om dagen i två veckor det, det passar inte mig så att man är väl olika antar jag Ja och tur är väl det för det är väl just det mm. med, med True Detective, är ju att det jag tycker är fascinerande att nu när man vet att säsong 2 och tre inte alls var lika bra, då undrar jag verkligen hur mycket positiv inverkan hade Carrie Fuchsner? Förmodligen väldigt mycket i sådana fall. Ska vi stänga ner HBO där? Ja, tack, verkligen. Och hoppa över till Netflix istället. Exakt. Yes, Rickard 2015 eh, köpte Netflix upp eh, rättigheterna att få släppa Beasts, Beasts of No Nation. De var alltså inte inne i produktionen men köpte upp den. Och det är alltså Fukunagas hjärteprojekt om en liten pojke som blir barnsoldat i en grilla. när landet som man bor i genomgår ett inbördeskrig. Och det, den är inspelad i Gana på plats, även om det vi får inte veta landet i filmen så det är väl någon sorts fiktivt land eh, och den enda namnkända skådelsen är Idris Elba som spelar eh, vad heter det? Ja, ledaren för den här gerillagruppen, helt enkelt Men du har ju för övrigt ett grymt bra namn som borde komma upp till ytan Ja, ah, vad fan, vad var det nu då? <laughs> Okej, <Okay>, jag <här> kom <laughs> <laughs> Ja Emmanuel King King ni Adam <laughs> Det är så bra. Det är, liksom inte bara, det är inte bara ett king. Det är två king. Det är fantastiskt. Emanuel King King. Nej, det där snubben är genen Oscar bara för vanan gör. Vad är det, man brukar säga att man, han är så bra som man döper en tvåranger. <laughs> exakt, exakt. Kuskus -kus till exempel. Det är en sån klassisk grej. King King. Ja. <laughs> det är så sjukt bra. Ja, Den här filmen eh, gjorde Fukunaga skrev manuset själv baserat på boken med samma namn, Beasts of No Nation av eh, nigerianen Usodinma Eviala om man får försöka uttala det eh, och det var i en period när Fukunaga själv var väldigt, väldigt fascinerad över inbördeskriget i Sierra Leone och att eh, studerat det Ganska djupt så dök den här boken ner i precis rätt tid för att han ville göra en film om inbördeskrig och barnsoldater i, i den delen av Afrika. Och det här är en film där Fukunaga verkligen tog stort kreativt ansvar. Det här är där är hans film från början till slut. Ehm, vilket då syns i krediten. Ehm, han är producent tillsammans med vissa andra såklart regissör manusförfattare och cinematograf eh, precis så som han han som han vill han, eh, han gillar ju att ha kontroll över framförallt de delarna regissör manus och cinematografi Och det här vi kan Det är jag Emanuel och jag och Emil jag kan börja. Ni får gärna börja prata först Jag måste bara konstatera Att det är få filmer jag ser Som skriker så mycket rikad Som just den här filmen ja. Jo men det, det känns väldigt mycket du faktiskt mm. Jag är trött på min röst nu Så ni, någon annan kan börja prata ja. Ja, Det var länge sedan jag sa något Så jag kan väl börja då mm. Den här filmen Tängslade mig ganska mycket inledningsvis. Tills jag konstaterade att jag vet exakt vart filmen är på väg. Jag vet exakt vart karaktären är på väg. Och då var det 40 minuter kvar av filmen. Så jag, det stora problemet jag hade med den här filmen är att... Eh, kanske de 20 minuterna extra som jag hade velat haft på sin omre... De hade man kunnat kapat från Beasts of No Nation. För jag tycker att... Det är ett manus som kanske inte helt... Eh, eh, förtjänar längden på filmen. Jag tycker den är väldigt alltså överlag bra film. Jag tycker den är snygg, det är mycket härliga miljöer, jag bra skådespelare. Jag fastnade verkligen för den här Pojkens öde och kan jag måste säga alltså barnskådespelaren är det är helt jävla briljant. Jag alltså, jag kan jag kan, inte... jag kan bara säga att han heter Abraham Atta och det här är hans första ja. film han gjorde. Ja, alltså jag tycker han är helt helt otroligt. Mm. Alltså att en barns spelare kan vara så bra. Det, jag kunde aldrig någonsin ens fan, alltså, föreställa mig det. Mm. Eh, men som sagt, när, kommit, när jag kom ungefär en och en halv timme in i filmen, då började jag känna att nej men nu jag vet vart vi ska, nu tar vi och wrap up liksom. Och så fortsatte egentligen bara handlingen och tugga på lite och var bara nya saker som kom som jag inte riktigt jag vet vänta, brydde mig inte så mycket om men överlag, jag, jag ska inte innehålla så mycket jag tyckte överlag, det är, liksom, det är en bra utan film på alla andra sätt och vis och miljöerna och skådespelarna är briljanta, den är snygg den är ja, atmosfärisk, mm. trots att den är så hemsk Ja men precis, egentligen så skriver jag liksom under allt du säger för när jag såg den så alltså, eller när jag såg, jag såg den så, så i mig så, så fanns ju den där känslan av att den är lite lång för sitt eget bästa. Den, den är ju lite som Jane Eyre på det sättet- att den, den är inte så målmedveten. Den är väldigt mycket i stunden. Det händer ganska mycket- men den är ganska långsamt berättat. Ganska långa scener. Eh, men det, ja, det är så härligt- att få se en film- som man känner är gjord för en själv. Alltså jag blev- jag är så- jag blev så indragen i- den världen och hur- hur hela filmen ser ut. För det är fan en av de vackraste filmerna jag har sett. Och att då gå in i den världen- och bara vara där- må den vara hemsk som den är- tog den tag i mig. Sen- är det mest en, liksom, en känsla jag haft kvar efteråt. Jag såg den här för ett år sedan ungefär. Eh, jag kan liksom inte riktigt komma ihåg egentligen- vad, vad, hur liksom, vad den handlar om i detalj. Utan det, den liksom har gett mig en känsla- som jag trivdes väldigt mycket med. Eh, så att jag var jätte, jätte nöjd efter att ha sett den här filmen. Men filmens handling är ju egentligen bara- vad som händer med barn när de rekryteras in i konflikter. Ja, precis. Men jag tar, har inte liksom tagit med mig så mycket liksom, skeende i filmen. Det minns jag ju att det är det som filmen är poängen. Liksom. Eh, men det är mest någon, ja, filmens känsla som finns kvar. Eh, ja, då får jag komma med motsatt eh, åsikt. Jag tyckte den här filmen var jättetråkig. Rakt igenom. tyckte den var... Eh, jag försökte verkligen gilla den Jag har sett om den Jag försökte verkligen se För jag vet att du, att du gillar den här Rickard. Och också vad du tycker om den liksom. Och jag försöker verkligen se den Men jag, jag, jag, kun, jag, jag kan bara inte det Jag tänker mest att Filmen är jätte, snygg Och jättevälgjord på det viset Men den känns tom Det känns som att Filmen fokuserar mer på själva handlingen Att han blir rekryterad och vad som händer med barnsoldater i stort är stort än att fokusera på den här pojkens berättelse. Det finns vissa stunder ibland då vi verkligen får komma in i hans liv och se hur jävla hemskt han lever. Det finns vissa specifika scener, kanske inte ska nämna av, av spoilerskäl, men det finns en eller två jag tänker på där man verkligen får komma in i hans karaktär och verkligen känna efter det är, Men annars så känns det som att filmen stannar inte kvar tillräckligt länge i hur han just reagerar utan den tar någon generell ställning till hur hemskt det är med barnsoldater och utnyttjande på det sättet. Och eh, det är ju viktigt på så sätt absolut men jag känner att det gjorde att filmen tappade lite fokus. Och eh, då blir det också lite fel när filmen är så vacker och man verkligen vill titta på varje bildruta och, och dras in i världen men... Så blir jag inte engagerad i huvudrollen och vad han gör. Eftersom att vi inte tillåts vara med honom. Utan vi försöker liksom få ett budskap istället. Och då känner jag att det gnisslar lite. Och då tappar jag intresset. Och då hjälps det inte att filmen är lite, lite för lång. Men det håller jag faktiskt lite med om. Och jag tror det också var lite därför som jag tröttnade ganska... Jag tycker den är hyfsat fokuserad inledningsvis. Det är någonstans... Ja, kanske 40 minuter in som den börjar tappa fokuset lite. Och sen när man väl vet någonstans, okej, okay, vi kommer landa på den här foten. Och ska man bara åka med på den här resan som någonstans har tappa fokuset lite från det som är det viktiga. Då börjar jag kolla extremt mycket på telefonen. Mm. Sen vill jag också bara lägga till att det är ju Dan Romas som musiken i den här filmen. Ja, just det. Och som ja, har gjort visst, ett, ja. ett extremt intetsägande score. Ja, det får man. Men det är väl hans grej lite grann, ja. känns det så? Ja, för jag känner att när filmen väl var på väg att blir liksom jätteintressant när vi liksom får komma in med karaktärerna och verkligen liksom får det på den här dynamiken mellan han huvudrollen och Idris Elbas karaktär så tar den en allmän ställning istället så tappar vi liksom deras relation på något sätt och sen får vi veta massa annat som händer runt om. Och det känns lite som... Jag vill typ jämföra den här filmen- och det känns som men typ med Blade Runner, senaste Blade Runner. För det är också samma sak. Den, vi stannar aldrig vid några karaktär, utan vi bara får reda på massa annat- om den här världen de lever i. Och sen är filmen jättesnudig- så man vill fortsätta titta på den- men man är inte intresserad av vad som händer- för man kör upp inte riktigt- hur berättelsen väljer att berättas. Jag fattar liksom... Jag ser ju det som ni ser. Eller jag ser det ni säger. Men jag vet inte. Jag... Jag, jag, är ju, jag bara omfamnar filmen med hull och hår. Liksom. Ja, nej, men alltså det, det ska du absolut göra. För det, alltså har man... Tycker man att det är bra rent känslomässigt då spelar det ingen roll ifall filmen heter Citizen Kane eller The Room. utan Gillar man det så gillar man det. Så, så är det ju bara. Ja, absolut. Eller för att dra ett exempel Thunderball. Kan man bara omfamna känslan och stämningen i filmen så kan man älska den. Jag, jag har Och jag har jag har ju eh, läst ganska mycket om jag ska säga afrikansk 1900-talshistoria och ja, de olika krigen som har hänt sånt där. Eh, så att jag, jag, det är, är något som fascinerar mig väldigt djupt att, att få liksom se den här typen av film som vis är fiktiv men ändå försöker visa någon sorts verklighet. Det tilltalar mig väldigt, väldigt mycket. Det är, för mig är det ett väldigt fascinerande ämne och det, det är väl det som gör att jag känner att den lite ibland är jord för mig på det sättet. Ja, och så är det ju lite med all film. Det måste finnas något, något form av övergripande ämne eller tema som gör att man kan fastna för filmen. Mm. Man kan dras in i en film av vissa anledning men man måste någonstans fastna för den för att det är no någonting som. Jag uh, börjar känna att jag börjar prata uh, Svängelska här men mm. resonates uh, Vad heter det som liksom ja, men Resonerar, resonerar. Ja. Ja. Uh. ja men exakt uh, Så att uh, för mig är det här Ja uh, det är nog ändå en, en åtta av tio uh, Skulle jag säga mm. uh, Jag tyckte det var lite intressant För jag såg om den här filmen Precis i samband med att jag läste Solo, Bond-boken som kom 2013 Och den utspelas ju i Afrika den delen. Jag, ja den och eh, ett, fick verkligen upp bilder från den här filmen när jag läste boken och jag tänkte liksom att ja, men det är en, liksom något sånt här man skulle ha haft ifall en Bond-film någon gång är i Afrika mm. för det, jag tycker den verkligen den visar verkligen den här typen av land på precis det sättet jag föreställer mig att det ska vara på något sätt, i alla fall under de förutsättningarna med det mm, men det, det där är jag tänkte ganska mycket på att jag tycker att det, det är ju moderna bondfilmer. Eh, nu tappar vi lite fukunaga för men bear with me för en sekund, en minut. Mm. Eh, det är svårt att hitta nya exotiska miljöer i min känsla när vi ser nya bondfilmer och kopplingen mellan alltså västindien, Jamaica och vissa delar av Afrika är så jävla starka så att alltså att göra en bondfilm i må det vara Ghana eller vad som helst eller Mosambik eller vad som helst alltså det skulle funka så otroligt väl för att det finns ja det finns en så stark koppling där och det hade det känns otroligt fräscht att skicka bond till en plats på jorden som, som på riktigt där folk inte turister till ingen jävel som turistar i Mosambik liksom det är du då, Rickard. Ja, det är ju jag, precis. Det är jag som heter Du får bli Location Scout men, för Bond 26. Ja, men framförallt eh, Västafrika som mm. jag antar väl tanken att den här filmen ska utspelas i har mm. ju, vet du, har ju mycket starka kopplingar till Karibien rent generellt. Ja, exakt. Eh, och där hade jag lätt kunnat eh, se en bond mm. Ja, samma är. Det hade ju känts mer spännande än att Bond besöker Italien för fjärde filmen ja, på tio år. Mm. ja eller ta en till sväng till Marocko ja exakt ja. jag tyckte det var lite kul också för jag har ju som sagt läst en hel del intervju med Carrie Fortunada idag i med att jag förberedde bakgrunden och han sa det när han förberedde den här filmen bara att han hade en väldigt specifik bild i sitt huvud av en sekvens när de går ut från en kyrka och så är det någon kulle i bakgrunden och han tänkte liksom solen så går ner på ett visst sätt och man skulle se kyrkan liksom och kullen han sa att han var tvungen att hitta den här kyrkan för utan den kyrkan då skulle han inte kunna göra scenen. Så han tog med sin en rygsäck, satt sig på motorcykel och började åkte runt i, i något, ja. av om det nu var i Ghana. Ja, ja det är Ghana, hur och med. Mm. Han bara åkte runt och letade efter den här kyrkan. Han hittade den inte. Alltså han fortsatte åka runt, åkte runt. Och det sist bara såg han den. Precis som man tänkte att den skulle vara kyrkan var i bakgrunden och solen, hur den gick ner precis för kyrkan. Och han sa att han blev livrädd att han hade den här bilden i huvudet av ett ställe han aldrig sett förut, men så ser han det på riktigt. Ja, han var sjukt Det är nog sjuk. Och... Återigen en grej som Mendes aldrig hade gjort. Nej, han, kan... han har ju inte motorcykelkörkort. <laughs> Nej, precis. Det är ju. Alltså, vad fan. Nej, jag, det, det vore jävligt uppfriskande om man nu skulle se i nästa film så här. Inte någonting, typ Österrike, Italien, eh, Jamaica var ju för ganska uppfriskande i, i, i den här filmen, men typ om man skulle se så här, Mosambik, Australien och typ, eh, vad fan vet jag, eh, Venezuela eller någonting. Otroligt, det hade varit jävligt kul. Ja, inte, inte en sekund i Storbritannien ska de vara. <laughs> det hade varit jävligt gött. Mm. Ja, oh, MI6 har byggt ett kontor i källaren på Operahuset i sin. <laughs> ja, men exakt. Nej, men de får så här... Operakällaren. källaren. Oh. <laughs> Opera <-källan. laughs> Leif Manneström gör en cameo. Nej, <laughs> äh, men alltså... det är, Fan, jag är lite trött på Italien. Även om det säkert görs bra nu och har gjorts bra i Bondfilmerna, men mm. oh, det finns ju andra länder liksom. Det är bara för att det är billigt. Kommer ut som uh, fuck Italien nu. ja, ja, ja. Lite. <laughs> <laughs> ja, jag lägger den här filmen på typ en fyra. Ja, om jag är snäll så är jag säger jag väl fem. Då, men någonstans där är... Jag, ja, jag, jag fastnar inte för ja, Jag lägger den på en femma. Den tappar mig alldeles för mycket mm. sista 40 minuterna för att jag ska ge den ett högre betyg än så. Mm. Men jag tycker inte att vi lämnar ne Netflix. Utan vi är kvar där. Och ger oss tillbaka in i tv-serievärlden. Otto. Yes, och då är det ju eh, Maniac som står på menyn. Och det är ju faktiskt ett, eh, ja, en serie för Netflix som är baserad på en eh, norsk tv-serie. Trot eller ej, med samma namn. Eh, Löst baserat i alla fall. Jaha. Eh, det visste jag faktiskt inte själv. Men eh, nu vet jag, och nu vet ni. Och eh, det är ju, eh, ja den handlar ju, jag har, jag har inte sett hela. Men eh, jag har sett de två första avsnitten tror jag. Av 10 eh, är det väl va? Och eh, ja, det är Jonah Hill och Emma Stone som spelar huvudrollerna och eh, Handlingen i kort är att <coughs>, eh, Den här serien följer två eh, Främlingar Som eh, Ja, bondar kanske man ska säga i den här podden. Över just nu är du värdelös. En... Ja, förlåt. <laughs> Men som bondar över, de är på ett, vad heter det, medicinskt, de är försökskaniner kan man väl säga. För en, vad heter det? tankemedicin tanke eller vad är det för någonting ni som har bättre koll på, på storyn för ni har sett serien den är ju otroligt flummig men de är försökskaniner på någon experimentell form av det är jävligt svårt att förklara även om jag har sett lite av serien terapi eller något det är väldigt så flummet vi lämnar det vid att de är försökskaniner i alla fall och eh, även här händer det skit kan jag tänka mig är det misär här också? Innan ni säger någonting så vill jag bara mm. säga det. att eh, Jag såg första avsnittet häromdagen och typ 20 minuter av eh, andra avsnittet. Jag var tvungen att stänga av för att jag var för trött. Men jag blev bara så sjukt fascinerad av den här serien och av miljöerna och av skådespelarna och allting. Så det här är, på tal om den diskussion vi hade tidigare om att jag kollade lite tv-serier, det här är en serie jag ska se, jag hade tänkt att fortsätta kolla på det när vi är färdiga med det här inspelningen av det här avsnittet, så nu ser jag fram emot en sjukt bra, spoilerfri recension ja, jo, nej men jag ja, ja, jag fastnade inte för den här serien faktiskt, jag kollade två första avsnitt och tyckte det var, var, det, var det är väl an, en av anledningarna till att jag inte tittar på serier, men att det jag får liksom ingen grepp om, om jag inte får några grepp om grejer direkt, en film kan ju dra in en med öppningsscenen liksom där eh, Bond-serien är ett perfekt exempel på det men det är liksom jag behöver någonting fort det är liksom eh, så eh, för att jag ska bli indragen och det blev jag inte här, det kanske var för smart för mig eller någonting, jag vet inte men det, det är liksom det, det är någonting i alla fall eh, med liksom serien som inte gör att jag ja, fastnar kort och gott och jag har ju bara sett två snitt också. Det var där jag kände att jag fick här och inte fick ett True Detective här det här ska jag kolla vidare på. Sen kanske jag skiter i det efter fyra-fem avsnitt om det är väl löst. Men här, ja, det hade någonting. Jag är spänd på det där. Nej, det enda jag tänkte säga om som var just positivt av de två avsnittet jag såg är just skådisarna som, som ni nämnde. Att det är liksom... Emma Stone är något speciellt med henne för att hon är liksom så här... Hon har någon utstrålning som är så här, jag hatar uttrycket elektrisk men den är liksom så här... Jag vet inte, hon, hon äger scener där hon är med. Jag tänker på La, La Land, jag tänker på, på Spider-Man som hon var med också. Hon är med mm. i scener så är det bara så här hon är, det är... Vissa skådisar, ni har säkert känt det med vissa skådisar, det känns inte som att de skådespelar de är bara. Mm. Och det är den känslan får jag väldigt mycket med henne. Jag kan få det med Joaquin Phoenix med Jack Nicholson han är liksom sjuk i huvudet på riktigt känns det som, när han spelar sjuk i huvudet. Och det är jävligt, det är en häftig känsla att se hos folk som verkligen bara är mm. sitt sitt craft på något sätt. Det kan jag köpa med henne. Men jag har, ju faktiskt, jag har ju sett hela serien. Jag såg den typ med direkt när den kom. Och den, den handlar ju om, jag vet inte om du sa det Otto. Att, den, ja men att den handlar om psykisk ohälsa. Det är ju det som är liksom. Just det, det sa jag både, Båda huvudkaraktärerna eh, har ju psykiska problem och det är därför de söker sig till den här experimentella eh, terapimetoden eller vad du nu är. ska kalla det att de håller på med. Um, och det, alltså. Det är ju maken till flummig och instabil <skratt> jävla film. Man, man vet aldrig vad man har i den här serien. Um, och för mig blev det nästan lite. För jag ska absolut inte spoila någonting emellan. För mig personligen blev det nästan lite mycket. att jag liksom. Den var lite allovet. Place. De olika avsnitten är så olika att den känns lite splittrad och det är ju hela poängen med den men den tappade mig lite på vägen. Vissa avsnitt är briljanta och vissa är bara, bara konstiga så det är eh, väldigt nyfiken på vad du säger Emil när du har tittat klart faktiskt. Jag har ju Snackat speciellt med dig, Rikard, att jag ska titta på den här serien. Typ sedan den kom. Var det september 2018, tror jag. Yes. Kom, precis samband med att FortunaGa annonserades för Bond. Men jag har aldrig kommit, aldrig, aldrig gjort det liksom. Men jag tänkte nu inför den här podden ska, nu ska jag kolla på Maniac, jag. Jag liksom, la mig, jävla vad taggar det? Ser liksom Lam i Soffan igår söndag. Nu ska jag kolla på, tog fram. Ja, jag tog fram ett eftersom som inte gillar glass men du vet så här. Det är inte priset bara om ja, jag köper glass. <laughs> ja, jag gillar inte glass men det var billigt. Men det var det var billigt. Det var billigt och halva priset på Ben and Jerry's så jag men varför inte? Så här, ja men nu jävlar blir det en kväll med serie. Och glass. Precis. Ja. <laughs> Jag vaknar halv fem på morgonen av att export har slagits av, sådana där bluescreen som lyser upp i det här rummet. Ett smält glaspaket framför mig. Jag såg, kanske var det då ett halvt avsnitt. Du är så jävla ovan vid att äta glass så du vet ja. inte hur man hanterar det. Det bara smälter. och bara, Vad är det här för något skit? Jag fick brain freeze och hjärnan dog ju. Ja, ja, <laughs> exakt. Nej, men så. ja, ja Jag tänkte som inte. Jag, jag skrev ju till er förut att jag. Att jag inte är klart ser det, men han ser 20 minuter av första avsnittet i den här somnen. Att... Du hann inte börja snarare. har ja, ändå ser ett avsnitt och 20 minuter innan jag stängde av. För att jag var för trött. Liksom. Jag bara somnade efter 20 minuter. Så jag skulle jag ska ge er ett nytt försök, men jag, åh, jag kan inte uttala mig riktigt. Jag tyckte, det, jag kan, det jag kan säga dock bara att den är, den är snygg, den är så här, coola färger. Jo, oh, men absolut. Oh, jävlar. Mm. Jag, fick lite, jag fick lite Blade Runner-känsla fast i tv-serieformat. Ja, men faktiskt. Är jag en fotograf på den här serien? Nej, det är Darren Lou, heter han. Som är cinematographer. Ja, så, det, det märkliga är... Ja, <går> oh, Jonah Hill är bra. säger jag rätt, Jonah Hill heter mm. han? Nu? Ja. Uh, han är så konstigt castad. Han ja, ska inte vara i den här serien. Det uh, det är märkligt för alltså det, det lilla som jag har sett så var i min första känsla att jävla vad bra Jonah Hill är här, alltså jävlar vad rätt han har hamnat. Ja, vi, ja men jag, jag vill verkligen höra vad, vad du tycker om du, ja. hur långt, ja. Nej, men jag ska jag köta ska igenom det så kanske jag kommer med ett utlåtande i nästa avsnitt då. Mm. Ja, så att det är väl en ja, mm. klassisk fem av tio serie för mig kanske. Då ska jag göra samma sort som Emil och faktiskt ge mig andan i den här serien så kanske ja. vi kan rekrytera den i nästa avsnitt. Rekrytera den dessutom? Ja, Okej, okay, ja. det kan vi göra. Rekrytera ska ni göra det till. Jag sparkar för att kunna agera direkt och ta över. Hej, hej där. Ni gör den ni gör tokfloppande, tokfloppande säsong två. Det är oh, ni som tar wow. över Fukunaga och gör Maniacs true detective. Det är bra. Ni när ni lyssnare, du fattar hur seriösa vi är till den här podcasten när vi liksom förbereder oss till fel avsnitt. Vi ser Maniac till nästa avsnitt. <laughs> <laughs> ja, precis. Så är det ju. Oh, yeah. Det, det är man det ändå måste säga om serien från vad jag läst om den är ju ändå att han, han är ju inte med och skapat serien. Men han har jobbat väldigt tätt med han som har gjort den amerikanska serien. Och att han fick typ fria tydlar när det kom till regin. Helt och hållet bara. Ja, han hade ju manus utgå från att han fick göra typ precis vad han ville. Och att Emma Stone och Jonah Hill var helt på allt han sa att de skulle göra. Mm. Att de, de bara de lämnade över sig själva i hans händer. Och att han verkligen experimenterade med allt möjligt. Så det är ändå lite taggat på att se. Ska vi ta och försöka summera då lite om Carrie Fukunaga och hans, ja men hur han är som regissör när vi har gått igenom hans filmografi. Så vad tror vi då efter att ha pratat om honom och sett lite av honom och ja, vad tror vi om hans stil inför No Time To Die och vilken typ av film vi tror att vi kommer få? Det kommer bli misär <laughs> Bond kommer att genomgå liksom, mörk skärslig kris. Ja, det är övergripande det är övergripande. Han kom, någon kommer hamna i missär. Alltså, ja, alltså, det tydligaste. Ja, vi har ju sett en trailer också så vi har ju fått se lite visuellt hur det kommer att se ut. Men ja, precis. Det kommer bli. Ja, det har vi inte heller pratat om, men det kommer ju bli en lång film som det verkar. Den kommer bli snygg så i något av det är det alltså, jag är lite orolig att den kommer vara lite för lång för sitt eget bästa och det är väl det som också är hans signum kanske med, i alla fall hans senare grejer eh, men på något sätt känner jag mig trygg med honom vid rodet för att han känns som en väldigt trygg regissör som vågar ta sig an grejer och göra det alltså han gör inget havsigt han har aldrig gjort det och kommer aldrig göra det men han hänger sig ju verkligen sitt projekt liksom ja precis så det är väl de första, första idéerna som ploppar upp i huvudet. Jag fick också samma... Jag kan ju liksom av, av två avsnitt Maniac och första säsongen av True Detective det jag har på Fukunaga liksom. Så att jag har inte rätt jättemycket att, att uttala mig på grund av vad man ska säga. Men jag, jag tror att det är och bedömt av trailern så ja. Jag tycker att det känns stabilt med Fukunaga faktiskt. Det hade ju varit intressant att se vad Boyle hade, hade kunnat kocka ihop. Men um, Fukunaga känns som att han kommer att göra en hipp-film. Som kanske om 30 år kommer ses som daterad. Men den kommer vara väldigt 2020, det är jag helt säker på. Och um, han har ju med sig Linus Sandgren som kanske är en av de bästa som jobbar just nu i branschen. liksom Och um, ja, det, det, det, det är mycket bra folk som jobbar på filmen tillsammans med Fukunaga. Så att han verkar vara en person som... Ja, han kanske just gör filmerna lite långa och serierna lite långa för att han bara vill göra en idé en gång och då vill han göra den krama ur den trasan liksom så att, jag vet inte filmen kanske filmen kommer nog bli lång men jag vet inte nödvändigtvis om det kommer vara dåligt eller bra, det får vi ju se men det känns som att filmen kan behöva den längden med tanke på hur trailern såg ut Ja, det känns jättesvårt att säga på förhand vad just Cary Fortunager kommer ge till No Time To Die um... Jag menar, vi har ju haft Sam Mendes innan och Mark Forster Det är ju de liksom kräddiga eh, Regissörerna har haft och Man är inte där letat med håret som krädd innan of the Day. Mm. Eh, Men där Där känns det lite som att ja, men Mark Forster ville göra en väldigt tydlig Europeisk film, mycket liksom på plats Och så där att han ville göra en film Som skulle se 60-tal ut Medan Sam Mendes ville göra En film som hyllade Bond-serien Och skulle liksom vara nostalgiska Fortunata Känns som, han har ju som liksom inte riktigt uttalat sig exakt vad hans önskan med filmen är nu har inte jag kollat på några intervjuer eller läst någonting de senaste halvåret, så han kanske har gjort det på senare tid utan att jag vet om det men om man går från den sa ja, typ förra våren så var det aldrig någonting sånt och bara baserat på vad han har gjort i filmväg och serieväg så känns det också jättesvårt för det finns ingenting som just skvallrar om Bond egentligen, mer än att han är kapabel att hantera spänning han har gjort en del om, om, typ actions agency jag tänkte på den starnen i True Detective till exempel och vissa brutala scener i sin Nombre och sådär och, och han har även lukats göra den så här trovärdiga dramar som i, i Jane är så det känns som ett ganska komplett val på förhand och att det på så vis är spännande och att han verkligen är en sån som ger sig hän för den visionen han har Och stannar inte för något Och det känns gjort så ännu mer trovärdigt nu i och med att han kommer få en, en writing credit Så att han liksom har varit med och skrivit manuset Det kommer ju vara hans fingeravtryck över hela filmen rakt igenom Så det kommer det ju vara? Annars känns som att jag hoppas att det kommer vara en film som ändå gör någonting helt nytt utan att den går ifrån vad bond ska vara det känns bara utifrån den trailer vi har sett så känns den väldigt fräsch och jag vill ha, jag vill ha lite kredit och lite halvt medvetet för det är ändå hans filmer och sen som jag sa i början att den där jag liksom kan ta ut från hans filmer rent tematiskt det är att folk letar efter någonting som de inte har och att de försöker hitta någon form av identitet och jag, jag har ju som ingen aning Vad filmen kan handla om Men att tänka mig utifrån de termerna Att det är någon eller några som vill Hitta någonting de inte redan har Ja men då kan man kanske börja fundera Om det är någonting åt det hållet Att de vill utsätta sig för någonting nytt Eller blir utsatta för någonting nytt Som är Beast of No Nation um, Så det känns jättesvårt att säga Mer än att jag är väldigt spänd på det här Och att jag har Fullt förtroende för Terry Fortunato Och mm. när jag läser intervju med honom när han pratade om annat än bond så kom han han känns som en väldigt härlig sympatisk person han verkar genomtrevlig eftertänksam och bara allmänt avslappnad jag tror att vi, jag tror hade vi suttit med honom i ett rum tror jag den roligt med honom faktiskt hade han haft kul med oss då det är Nej det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej. han hade ju tyckt att vi var okräddiga idioter som gillade Bond Ja. Och gillar du gillar ni bonden ja, ni som killar det? Sopjävlar hade han sagt och hade han gått därifrån Ja, jag är alla, jag är spänd ja, Nej men jag tror Mycket inne på din, ditt spår Jag tror att Carrie kommer ta sig an det här Och göra Väldigt, alltså sätta sin präge Väldigt tydligt på det Utan att för den delen Göra någonting som är helt Bombfrämmande På sitt sätt, men han kommer ändå verkligen Vilja göra sin, sin bondfilm Någonstans det kommer vara en visuellt fantastiskt snygg film och ska man basera lite på det som vi har gått igenom här då framförallt de senare bitarna så är det en film som kommer att andas väldigt mycket och ha väldigt mycket längre sekvenser som kanske kan tynga ner filmen speciellt när vi har fått en, en runtime som verkar vara ganska lång. Så det är väl den, det är väl den farhågan man har. Det kommer inte bli snabb no. som ett pistolskott Mark Forster det kommer vi inte få sen tror jag definitivt att det kanske snarare kan vara till No Time To Rise fördel och framförallt när Cary Fukunaga visar en så pass skicklig regissör för vi kommer få en snygg välregisserad film som förhoppningsvis säger någonting om det mänskliga och om Bond det enda jag vill tillägga och det jag kan tänka mig som jag kan vara lite skeptisk inför det är det jag tänkte på just om Beast of No Nation det är det här att filmen kanske är jättesnygg men att den tappar karaktärerna och att man inte liksom känner någonting mer om. lite samma som Jane Eyre och till mindre del i True Detective att det är välpaketerat men lite substanslöst kanske lite substanslöst precis men mm. det passar ju Bond i och för sig Ja, i och för sig men inte man vill ändå ha karaktärer man gillar. Fast man vill ju ha substans också. Men jag vill egentligen bara för att, att summera från mitt håll så känns det ju som att alltså, en regissör som är bra men som inte har gjort just actionfilmer är ju ändå en regissör. Alltså om regissören överlag är en bra regissör så, så finns det ju ändå second unit och folk omkring som kan action. Det är ju värre om någon som inte har fotat någonting snyggt någonsin ska göra fotot på Bondfilmen då, då blir det liksom så tydligt att den här personen inte kan kan det den ska hålla på med på något sätt så att en regissör kan vara lite liksom behöver ju inte vara en dålig eh, en dålig regissör för att den inte har gjort action till exempel för att det är action så är Bond. Um, men ja nästan jag, jag vet inte man saknar ändå för nu har alla så här, de senaste tre i alla fall filmerna har haft väldigt så här ja men varit ganska kräddiga. Man, det är ju bra på sitt sätt men man saknar en eller jag saknar i alla fall du och jag imorgon vi pratade ju om The Spy Love Me när du hade sett den, skrev vi lite om den man vill ju ha någon som kommer in som louis Gilbert och bara levererar en två timmar och tio minuter lång film som bara är rakt på liksom, pang på, bara direkt första kvarten i The Spy Love Me är ju perfekt i liksom tempo och allt det är inga krusseluller liksom ja, men lite som Casino Real också ja, ja men precis, precis vi pratar om det för ditt favoritshot i hela serien i månader, Som är så otroligt genomtänkt och snyggt. Det är, du tänker på det i Spy Love som jag pratar om. Ja, det är när mm. Anja Amasova får hon får reda på att hennes äldstare är dött. Och hon mm. säger att hon vill bli uppdaterad när de vet mer vem som har mördat honom. Och så vi hör musiken, vi klipper över samtidigt på Roger Mores ansikten. Han tittar ut ur en fönstret i kommendörsdräkten. Mm. Det känns inte Gilbertskt att komma på det där. Det känns väldigt icke-Louis Gilbert att komma på en sån övergång. Men alltså hellre... Man har hellre en kompetent regissör som inte gjort action än en inkompetent regissör som har gjort action. Exakt. Lite Hammahori typ. <laughs> Nej, men det är väl också det som är lite... Alltså just det med att man ska hålla på att krädda ner sig. att Nu har vi liksom haft två filmer på radar med Sam som har, där som har hållit på flummat en massa. Ja. Det hade varit skönt att bara få en... Inga krusiduller liksom. Inga krusiduller men ändå någon form av substans som den är i Casino Real exempelvis. Men som inte är, så, men som inte är flummig. Nej. nej, men det är ju det. liksom Krädd på bekostnad av bond känns... Då tar jag hellre bond på bekostnad av krädd, mm. såklart. Eh, nej, men jag kommer, jag kommer inte ihåg citatet eh, alls ordagrant. Men Fukunaga sa i någon intervju att han inte är intresserad eller fascinerad av nostalgi överhuvudtaget. Mm. Och det gör mig ganska lugn. För att eh, det har jag tröttnat på med Mendes-filmer. Att det är det enda han... Han har verkligen velat tynga ner med liksom saker som ska hela tiden påminna om gamla tidigare filmer. På olika sätt, hit och dit. Men, men ändå ser vi DB, DB5-man i trailern. Mm, jo, det vet jag. Och det, men det kanske är så att... Och vi har en till bil från tidigare ja. film också. Men eh, jag kan ju hoppas att han i alla fall... Inte liksom att det, om de är där så är de där Men att han kanske inte behöver göra en grej av dem på det sättet. Sen kan det vara så det kan ju vara till producenterna som säger till Funny att den här ska vara med. Take it och livet. Så kan det också. Jag tänker just det med apropå SMNs också. Så det är lite fascinerande att han, han gör en sån ultrasteril film utan spänning i spekter och sen bara några år senare så kommer man med 1917 och levererar tordspänning i en timme och 55 minuter. Jag kunde ju knappt tro att det är samma människa. Nej. Det är ju liksom, det visar vad, hur viktig inspiration är. <laughs> jo, men precis. För Specter var ju oinspirerad, Skyfall var väldigt inspirerad, känns det? Exakt. Ja, sen, även om jag bajsar på Sam Händels den här podden så är han ju inte en dålig regissör. Han är ju jätte, jättebra, givetvis. Mm. Det är ju bara att, ja, så, det blev fel helt enkelt 2015. Men du och, jag, du och jag, Emanuel, har ju typ Du har samma syn på Mendes i Bond Som jag har på Newman i Bond Jag älskar Newman utanför Bond, jag tycker han är fantastisk ja. Det är lite samma syn på det liksom Ja, exakt, det är väldigt sant En liten misfit för serien Men extremt kompetent så Jag har för övrigt citatet som du eh, Tänker på, Rickard Och jag vet inte om, vi kanske ska avsluta kan diskussionen om Fortuna med det citatet För jag tycker det är väldigt bra det var apropå låten, och han sa det här i torsdags då, eller ja, citatet kom i torsdagskväll, kväll, fredagsmorse när låten kom. Passion has disturbed and pushed forward, otherwise it's just slowly dying in nostalgia. Just det, det var en Instagram-kommentar här för mig. Mm. mm, kanske till och med var det, ja. Ja, han svarade på någon eh, som skrev typ... Eh, han svarade på sin, egen, på sin egen Facebook eller Instagram här för mig att jag läste det. Där. Bra att ta på uppstöts. Men ja, verkligen. Ska vi runda av där? Ja. Men eh, då kan vi bara återigen pusha för det att vi ska ha ett frågeavsnitt. Mm. In med frågorna nu. De ska in. Yes. Skriv till oss på Facebook, Twitter eller Instagram eller skicka ett mejl till tidforpod så tar vi upp era frågor i kanske nästa avsnitt, eller näst, nästa. vi får se när det blir vi är redo på att svara på allt så ta och ja, skicka absolut. frågor eh, och så tar vi och tackar er som lyssnar och tackar Thomas Drugg och Anders Frey nu och från Sweden we love tack till Anton som klipper och tack till Lars Logotyp och så tar vi och ja eh, ah, men tar kväll och slå på Maniac så får ni ha det så bra så länge ha det gött hej